Don't go Don't go round applause for the drummer, ladies and gentlemen, from Macon, Georgia. Listen to the horn. You're a good. Ha így adódott, akkor keresek a. Így. Nem így terveztem. De... Ha telefonálnak, akkor reagálok csak? 2021 április elsője van ez a Kejfei Minden, amit az napról tudni kell, vagy érdemes a netezik, valamint Fiala János. Korhatáros műsora. Nem korhatáros műsora. Megfelelő rész aláhuzandó. Ma még késő tavasz lesz, aztán holnaptól kora tavasz lesz ismét. Filipov, Navracs és Máté Gábor illetőleg önök, ha kedvük van hozzá. 061911168. 5-10 fokon, és ennek meg lesz a duplája is. Az ötnek a triplája a négyszerese. Minden, amit az napról tudni kell, vagy érdemes. Jó reggelt! Akatos hogy jó reggelt! Szia. A, korhatár, a korhatár kapcsán azon kezdtem el gondolkodni, hogy vajon a nemzeti média és képzési hatóság ezen műsorral kapcsolatban, ami az interneten megy, és ugyanolyan jogkörökkel bír, vagy teljesen más a tavaly. Ezért a környezet, vagy egyáltalán is? Egy más a szabályozás, de maga a korhatár az valójában itt a szóképletes értelmében értendő. Hát nyugodtan mondhatom, hogy Kejfe mindazoknak, akik nem hülyék, de hát saját magáról mindenki azt gondolja, hogy nem hülye. A 14 éven aluliak vagy felüliek az egyébként is egy másik kategória, tehát e, e, van egy sor korhatár, amit egyébként reggeli műsornál az időpontból adódóan nem lehet kirakni, mert adott esetben csak és kizárólag 9 vagy 10 vagy 11 vagy ki tudja, hány óra után lehetne este adni. Ez gyakorlatilag eh, arról szól, hogy a barmok tartsák magukat távol, vagy ha nem is tartják magukat távol, akkor legalább ne telefonáljanak. Volt, amikor ez egyébként egy olyan elektromos kerítés volt, amely az urtt hez illetve az NMHH-hoz volt bekötve, de ma már nincs ennek ehhez között. Milyen szabályok vonatkoznak ma egy ilyen internetes rádióadást adás hogy akarod? Hát, szerintem az, hogy ne köpjek a mikrofonba ennyi. 9. Jó. Sép Time is a trick. How many Hope. birthdays did you have? A homepola volt, Prince concert and im You continue to count birthdays. Your mind gives up, gives up, your body deteriorates. This is the trick of time. Man was never supposed to die. Ami a Kéfe prognózisát illeti, a jövő héten nyitni kezd a Kéfe Jáncsi, és behoz olyan politikai kérdéseket, amelyekkel az elmúlt hetekben nem foglalkozott, pártpolitikától változatlanul távol tartja magát, de a közélettől kevésbé. És ha egyszer kinyitnak a szállodák és az uszodák, akkor elő-utóbb a nyári szabadságra megy, de hát április 1 erről beszélni talán még korai, nem csak pandémiás időszakban. Jó reggelt! Jó reggelt köszönöm a pénzt. Én soha nem múló hálában Károlyra, hogy elhoztam Magyarországra tényleg szó, hogy az Életem egyik meg élmények. Nagyon sajnálom, egy... nálam, hogy nem voltam. Hát megnézzük a barátnőben a förint, aki még nem látta a filmet és. nem agulál valahogy ez a pasi az. Nekem a 20. századnak az az egyik legnagyobb. Bár nem ökeztelt a műfajt akkor is. 55 évesen sikerült magának így kicsinálni. 061-911-168, maprilis 2021-ben. Minden, amit az az tudni kell, vagy érdemes. Bye, Fiala. I Friend. yeah, yeah, If you love, if you love, if your love, if unconditional I do believe, I do believe This friendship it will never yeah. say, say Something, something, new, something, new. something new that means me and all the world to you say you want to lead out but you cannot see me make up your mind no no maybe a better close it baby a better close it let the fall of jesus christ guide the purple rain save, save. Három perccel elmúlott reggel 7 óra, pénteken szombaton vasárnap és hétfőn, tehát az elkövetkezendő négy nap folyamán nem lesz élő bonyolítás a kejfei, Minden nap kísérleti műsor, minden nap meglepetés, minden nap korlátozott apokalipszis. Ha nem ez volt az utolsó, akkor legközelebb kedden találkozunk. Háromgyed hét után, de még hét előtt. 0, 1, 9, 168, ha bárki bármit. Szép aki férfi, március 29-én 8 óra 20 perckor egyensúly intézett, tisztelt Filippov Gábor. Nézzük el neki, egy P-vel érje a nevedet. A nap hallottam az egyik rádióban az álláspontját, nagyon meg vagyok rökönyödve. Megvan a levél, vagy nem olvastad? Ö, valaki azt hiszem, hogy sejtem, miről van szó. Valaki elküldött nekem egy ehhez hasonló kezdeti velet. A minap, a, a minap hallottam az egyik rádióban az álláspontját, nagyon meg vagyok rökönyödve. Arról beszélt, hogy be kell vezetni a kártyás fizetést, a készpénz meg, meg kell adóztatni. Kérdőjel. Nyomja a kormány álláspontját. Ott a sok nyugdíjas, aki 100 ezer forinttal kapja a nyugdíjat. Sok a közmunkás, 54 ezer forintot kapnak. Én 35 ezer forintot jár, járadékot kapok havonta. Maga, aki gazdag ember, el se tudja képzelni, hogyan lehet ebből tengődni. Sosem volt ilyen helyzetben. Kérdőjel. Nekem se kártyám, se számlám. Ön fizetné nekem a plusz pénzfelvételi díjat, plusz a számlavezetési díjat, plusz az SMS értesítés, plusz két évente kártyacseredíjat, esetleg kártyamegszüntetés 3000 kötőjel 5000 forintot évente. Évi 10-30 ezer forint. Az idős emberek meg sem tudnák tanulni, vagy a nő kezelné a pénzüket, aki beteg jól át is vernék. Vidéken az Orbán kormány megszüntette a bankokat láss takarékban, stb. Nincs posta épület, csak mozgó posta. Az emberek menjenek be nyíregyházára kiváltani a nyugdíjukat. Nem elég az ÁFA fizetni meg egy adót? Elnézést, ha ért Kérem a választ. Jó. A, a válasz első szere az, hogy nézzetek el a Youtube közvetítésre, mert én úgy látom, hogy az megállt. Az valószínűleg azért van, mert a, a Prince letiltotta. Tehát ez, ez ilyen igen, a szólásszabadság van korlátozva. Vagy egyfelől, másfelől pedig lehet, hogy valami olyasmit kéne kifizetni, amit nem akarnak kifizetni. Ez nekem bonyolul. Tehát én, de, én magam de, de, itt tiszta vagyok, reggel fürödtem is, úgyhogy én a magam részéről Aha. teljesen kompatibilis vagyok. Azt majd helyreállítsák. Jó. Most nézek az Ádámra. Jó, a, -e. val valószínűleg a pénzt tehetsz róla. Reménykedve abban, hogy a, a 130 Facebook között ott van a, a bejegyzés írója is. Arra bíztatom, hogy, hogy, hogy egyrészt érdemes ránézni a honlapunkra és megnézni az anyagunkra, mert a, a, a, az úrátal azonosított problémákkal mi is foglalkoztunk, és ezért tartjuk nagyon hangsúlyosnak azt, hogy a gazdaságot gazdaságóta nem holnap kellene be, bevezetni hanem hosszas előkészítés követően, amelynek a fő része az pontosan arról szólna, ez erre írásos bizonyítékon van, hogy hónapok óta gondolkodunk ezen, hogy a, a digitális bankolásba, a digitális szolgáltatásokban kevésbé becsatornázott társadalmi csoportokat, például az időseket, fel, időseket és a szegényedeket fel tudjuk készíteni erre, a, e, erre az átállásra, például azra, hogy az állam és a pénzintézetek közösen e, csökkentik a számlavezetésnek a költségeit, segítenek megtanulni azt, hogy ezt hogy kell, hogy kell használni, illetve az állam el arra, hogy tíz éven belül adott esetben például a nyugdíjakat tudja számlákra utalni, online számlákra utalni, és ugye szerepel a javaslataink között az is, hogy a számlavezetési díjakat a lakosság számára azokat közösen kell csökkenteni. Tehát a, mi sokat foglalkoztunk azzal, hogy máshol hogyan készülnek és milyen, milyen kihívásokkal találkoznak a kézpénzetes gazdasággal való átállás során. És azt hiszem, hogy viszonylag átfogóan erre vonatkozó a javaslatokat fogalmaztuk meg a, a mi javaslatunkban is. És kifejezetten deklarációként tűztük ki, hogy, hogy ennek senki ne legyen a vesztese azok közül, akik ma adott esetben borítékban kapják az egyébként alacsony összegű nyugdíjunkat. Megjegyzem, hogyha előre lapoz majd az úr a visszél a javaslatunkban, akkor arra vonatkozóan is találhat pontot, hogy senki ne 30 40 ezer forintokat kapja a nyugdíjként, milyennek képzeljük, milyen szemtelzhatóbb nyugdíjrendszernek a szerkezetét. Értem, csak mint nagyon érzékeny vagyok a számokra, lehetséges, hogy ott most éppen annyi Facebook nézőt rögzít az adattár, de szeretném elmondani neked, hogy a Szijjártó Lászlóval való beszélgetés csak a Facebook vacson 8,5 ezret ért meg, a Szájjel József barátom marad Navrasis Tiborral 9 ezret, Nemes Gábor véget ért Orbán pávatánca 31 ezeret, azon kívül a fiatalok későn veszik észre a fertőzés 18 ezret, e, miután meglehetősen kényes vagyok a tekintetben, hogy a műsort kihovarakja különös tekintettel arra, hogy egyszer már sikerült Sifer Andrással helyreállítanom a kapcsolatot azt követően, hogy a golymotorosokkal szemben úgy védte a műsorban kis elnyilatkozó Bakás Tibor hogy a olyan kevesen hallgatják, hogy abban jelentős mértékű oda, ami veszélyeztetettséget nem lehet rétrehozni, mert arra alkalmatlan, mint egy. Azóta azért a műsoromnak bizonyos részeire meglehetősen hiú vagyok. Csak szeretném, hogy veled ezt elmondani, tájékoztatni téged ilyen apró részletekről. Én csak egy számot olvastam le a képernyőről, értem. egyébként elrált a Youtube közvetítés, most előtte legyen vagyunk a é youtube -on. Értem, de amikor Zója Katarovával való beszélgetésemnek végül is 173 ezer megtekintése volt, hogy teljes egészében vagy részleteiben, annak a részleteire soha nem fog rájönni, mert hogy ilyen adatokat egyébként csak Zója Katarova tudott elérni. Volt 50-60 ezer, de 173 ezer soras és azért az már egy ilyen szép szám, tehát e, e, abban az... az de csak azért mondom neked, hogy miután ezzel kapcsolatban időnként szokott a, a Facebookon vagy a, a e-mailjeimben némi polémia lenni azért nem szeretném magamat egy olyan művészeti alkotásnak látni, amiről annak idején a bölcsészkaron tanultam, hogy esztetikai alkotásnak tekinthető az a szobor, amit egyébként elástak, vagy pedig az élet úgy hozta, hogy a föld alá került, vagy a tenger mélyén lévő antik kincsek, bár saját magamra soha se tekintettem még úgy, mint antik kincsre. Ez, egy, ez, egy, ez egy fontos kérdés. Értem, az... Rendben van, ha nem tettél volna ilyen megjegyzést, én se értem volna erre ki. Ez, ez, ez egy faktuális, faktuális megállapítás volt, amely nem volt képes számolni az utolagos nézőszámok a kumulál, kumulálódásával. Én ezt értem, de még egyszer mondom, erre a leghatározottabb érzékenységet mutatok, mert... Felyet hajtok ezen. Vannak olyan emberek, akik számára a méret a lényeg, és azok számára szeretném megmutatni, hogy kicsi a bors, de erős, de néha nagy a bors, és nem feltétlenül gyenge tőle. A kérdés az, hogy maga az Egyensúly Intézet számol-e azzal, hogy a kutatási igazgatójával való beszélgetést is olyan, hallgathatják olyanok, akik egyébként nem feltétlenül tartoznak abba a célcsoportba, akikhez beszél a, a, a, az Egyensúly Intézet, és még mielőtt félreérthető lennék, nem arról van szó, hogy nem gondoskodik róluk, hanem maguk a beszélgetések, maguk a Zoom konferenciák, és az, amire egyébként vonatkozik az Egyensúly Intézet tevékenysége, az két különböző dolog, az ollóba befogott, vagy ebbe a szögbe befogott élet, ez az, amiben mindannyian élünk. Mennyire számolsz tehát te azokkal, akik óhatatlanul a lehetőségből adódóan belekóstolnak abba a fagylalatban, ami nem nekik készült, és aztán kiköpik, azt mondják, hogy ez nem nekik való, miközben te azt mondod, hogy lehetséges, hogy ebben a formában nem, de ami egyébként ebben a cukrászdában folyik, az az önök életét akarja könnyebbé tenni. A tevékenységünknek egy ö, jelentős hányadában ezzel foglalkozunk. Az lehet, hogy unalmas lenne, hogyha most elkezdeném fejtegetni, hogy hogyan ügyelünk arra, hogy, hogy egy oldalon ne lessen olyan kiragadható mondatot találni, amelynek az árnyalására nincs ott két sorra lejjebb egy másik mondat. Tehát például, ha már a kézpénzmedes gazdaságra való átérésben beszélünk, ott szerintem eléggé röviden befogható terjedelemben, szeretelnek a, a lehetséges problémák megoldására szolgáló javaslatok is egyrészt. Másrészt én általában is, és a zajtosztunk tevékenysége során is, általában preferálni szoktam a személyes kapcsolatkerentést. Nem szeretek online meggyőzni embereket, rádió vagy tévéműsorban meggyőzni embereket, ez egy, az egy ilyen igen hirdető pozíció, sokkal jobb az ilyen, ilyen kétségeket élőben megbeszélni, hogyha valaki ott ül, és akkor nekünk szegezheti ezeket a kérdéseket, annak pedig megvannak a maga szükségszerű hátrütőjé, hogyha az ember most már 93 emberhez, plusz a Facebook 70 ezer hallgatójához beszél egyszerre, azok között sajnos szükségszerűen lesz majd olyan, aki félrehal valamit, nem azt hallja bele, vagy éppen én vagyok a platformában, és rosszul adom elő azt, amit el akar, elő akarok adni. De szerintem minden, minden ilyen, ilyen típusú kommunikációs helyzetnek a velejárója. Um, valami ismeretlen okból számtalan ember akar bekapcsolódni a beszélgetésünkbe, ez korábban nem volt jellemző, majd elárulják egyszer, hogy mit szerettek volna, mert egyszerre csak egy ember beszél, és ez még nem volt interaktív ez a mi beszélgetése, vagy legalábbis nem jellemző rá. Azt kérdezem, mennyi ideje működik immáron a felszíne fölött mindenki számára tapasztalhatóan az Egyesült Intézet, és ezt azért kérdezem még mielőtt visszakérdezem, hogy ez miért is érdekes, hogy valójában az eltelt idő mire volt jó, miközben láttam, hogy jelentős mennyiségű ember felvételére kerül sor, tehát a cég valamilyen szempontból prosperált. Láttam az állásérdetéseket Ugye az eltelt idő, az még nem felvételt jelent. A, a, a, a, a cég Morálisan és, és, és szeretetben prosperál azért a, a, a, az anyagi prosperáció,ra még várunk. De uh, 22. szeptember 15-én jöttünk ki nyilvánossági pontosan. Ha jól számolom, akkor ez nagyjából egy hét hónapot jelent, vagy megközelítőleg egy hét hónapot jelent. Ez arra volt elég, hogy szerintem most már vannak az országban olyan emberek, akik nagyjából tudják azt, hogy mi kik vagyunk és mit csinálunk. Ami legalább ennyire fontos, nagyjából sokan tudják azt, hogy mit nem csinálunk, mert ugye egy, egy ilyen politikával foglalkozó intézménynél az egy, az egy fontos cél, hogy nagyon sokfajta rossz tapasztalatnak a hatását meg előítéleteket eloszlassunk, hogy mi nem valamilyen pártnak a sikeréért dolgozunk, nem valamilyen érdekcsoportnak a zsoldjában működünk. Ez egy, ez, egy, ez egy elég vastag fal volt, amit át kellett. Mi szerintem most már nagyjából azért, aki egy Pici empatiával figyeli a nyilvánosságot, a sejtheti, hogy, hogy mi kik vagyunk és kik nem vagyunk. Erre ez a hét hónap meglepően, meglepően elég volt. Arra nem volt elég, hogy, hogy, hogy én most arról beszélhessek, hogy pont annyi munkatársal tudunk együtt dolgozni, amennyi ahhoz kellene, hogy én három óránál többet aludjak egy éjszaka, de ez is el fog jönni biztos, hogyha, hogyha elegen csatlakoznak hozzánk támogatóként. Ugye ez nagy, nagy valószínűséggel az Egyesüli Intézetet, illetően a vetésnek a periódusa a hogy valószínűleg az Egyesüli Intézet mindig vetni fog, és akik aratni fognak, az nem csak az Egyesüli Intézetre vonatkozik, hanem mindazokra, akikkel kapcsolatban egyébként különböző jelentéseket adnak ki, de az hogy az, amit ti elvettek, az milyen módon szökken szárba, és milyen módon hasznosul, akárcsak a tekintetben, hogy átveszi a média, különös arra, hogy az első időben a média kapcsolatok is viszonylag szerények voltak, talán abból adódóan is, hogy az még a kísérleti periódusba tartozott, vagy tartozik. Erről mit lehet elmondani? Most nem pontosan vagyok benne biztos, hogy mire gondol első periódus alatt. Amikor hát az, első, mi az első pár hétre. Amikor amikor a nyilvánosság elé, akkor igazából eléggé gazdag volt a média kapcsolat, tehát volt, volt érdeklődés a nyilvánosságban, az iránt, amit mi megpróbáltunk elmondani, és igazából azóta is a vállalkozás. De az, az a felülból, volt, az abban. annak szólt, hogy megjelent az intézet, nagyjából mindenhol ugyanaz el lett mondva, mint ami általában ilyenkor szokott történni, és utána volt egy hosszabb, relatív hosszú csönd, erre utaltam most, tehát nem arra, hogy észrevétel maradt volna azért. Nem, hogy, hogy a megjelenés követően nem volt mindjárt egy héten belül egy következő második tétel? Uh -huh. Mi, mi viszonylag tudatosan mérjük azt, hogy mennyire figyelnek arra, amit mi fontosnak tartunk, hogy elmondjunk. Az első hullám, hogyha érdekelnek az ilyen technikai részletek, az nagyjából egy másfél hónapig kitartott el, hogy hosszan tudnán sorolni azt a listát, hogy akkor, hogy foglalkoztak terünk. Ezt követően valóban volt néhány hónapig egy csen, de ez nem azért volt, mert nem kereskedtünk minket, hanem mert nálunk általában az egy alapelv, és ezt tartjuk magunkat azóta is, hogy mi akkor szeretnénk beszélni, hogyha van, értelmes új mondani valunk. Például valami, üzenetet át akarunk vinni. Ez ugye eddig két anyagunk kapcsán, illetve három anyagunk kapcsán történt volt. Ez a bizonyos megacendindex, a levegő, tisztaságról szóló anyagunk, és most a gazdaság politikai anyagunk. Mi akkor szeretünk a nyilvánosságban megjelni, amikor ezekről beszélhetünk, mert ugye a politikai eseményeket nem állánzunk. E tekintetben én tényleg nem, nem az ő dicserjem magunkat, én, én nem számítottam akkora a volt és kitart. Tehát, hogy még jövő héten is fogunk a gazdaságpolitikai anyagunkról viszonylag nagyobb nyilatkozatot tenni. Rendeltek vagy kértek tőlünk cikket, interjút, mindenféle. Tehát ez, ez, ez van. Az, az lehet, hogy szokatlan velünk kapcsolatban, hogy mi azt nem keressük, hogy egyébként, hogyha nincsen új anyagunk, akkor valami akkor valamihez hozzászóljunk. Mi ugye elsősorban, tehát mi fontosnak tartjuk azt, hogy beszéljünk az általán fontosnak tartott üzenetekről a, a nagyobb nyilvánosság előtt, de a tevékenységünk jelentős része az nem a nyilvánosság előtt zajlik. Ha nem? Hát erről itt, itt már tulajdonképpen beszéltünk is régebbi beszélgetéseink során, hogy, hogy mi, mi abban talán viszonylag ritka fejérhollók vagyunk, hogy mi azon túlmenően, hogy nagyon jó minőségű anyagokra szeretnénk büszkék lenni, és ezeket megosztani a nyilvánossággal. Nekünk a legfontosabb az, hogy ezeknek az anyagoknak a, a, a, a, az igazságairól, vagy az általunkói igazságairól meggyőződünk olyan embereket, akik hatással vannak a világnak. Ez a nyilvánosság Ez... valójában csak egy eszköz, tehát az abszurdum elképzelhető, hogy az Egyensúlyi Intézet úgy működjön, hogy abból egyébként a nyilvánosság révén az igényet a világán senki ne tudjon? Uh, egészen, uh, és ezt nem íznám ilyen formában a nyilvánosságot, én a, a, a szakpolitikát azt egy olyan térként képzelem el, amelyiknek nagyon sok fajta és különböző átmérői csatornái vannak. Ezen csatornák közül a nyilvánosság egy nagyon fontos csatorna, hiszen a, a döntéshozó azt veszi észre, annak a súlyát érzékeli, amit egyébként a nyilvánosságban is relevánsként uh, érzékel. Ez szerintem nagyon fontos. Erről beszéltünk pont múlt héten talán azt hiszem, hogy, hogy én mennyire fontosnak tartom a, a, az állampolgári véleménynyilvánítást abban, hogy, hogy hogyan alakuljon a, a közélekült szorú Tehát én ezt nem eszköznek tartom, hanem az egyik fő szeretnek arra, hogy befolyásoljuk a, a problémáinknak az Annak A szakpolitikának viszont megvan az a része, és ez a világ minden e, valamennyire is hozzánk hasonló szére jellemző, hogy adott esetben e, e, Négy szem közt, hat szem közt, nyolc szem közt, tehát szűk körben próbálják meggyőzni a legfontosabb döntéshozókat. Ez egészen abból fakad, amivel kezdtük a beszélgetésünket, hogy tök más az, hogyha te hallasz egy interjút 18 percben vagy 8 percben a tévében valamiről, és azt úgy érted félre, hogy akarod, és más az, hogyha, hogyha személyre szabottan téged próbálnak meggyőzni élőben arról, hogy itt egy fontos dologról van szó. Ez teljesen Igen. más kommunikációs helyzet. a teljesen igazad van, de nem kell mindent az a világán kommunikációs helyzetként felfogni, és maga ez az agytrőzt, amit képviseltek, éppen a mostani beszélgetésből adódóan számomra e, csüst teljesítményeket e, nyugodtan el tudna érni a nyilvánosság igénybevételen nélkül is. Mert a nyilvánosságnak az ereje e, egyrészt e, amit a nyilvánosság biztosítani tud, az néha nem feltétlenül egy pozitív erő, másfelől pedig az, hogy az intézet számol a nyilvánosság erejével a szónak abban az értelmében, hogy alkotóelemként beleépül a jelentéseibe mondván, hogy valamilyen módon visszajelez, ennek sokszor van helye, sokszor pedig olyan szakanyagok készülnek, amihez a kívülállók nem biztos, hogy ebben a módban érdemes, hogy hozzászóljanak, vagy egyáltalán hozzászóljanak. De most maga tettél a tekintetbe a fülembe, mármint a tekvékenységet illetően, hogy maga, tehát hogy, hogy azért a dolgoknak a zöme nem a nagy nyilvánosság előtt zajlik, ezt eddig is lehetett tudni, és egyáltalán nem biztos, hogy feltétlenül igényelnie kell a nyilvánosságot. Ez, ez pontosan így van. Valaki ebben nálam egyébként radikárisabb ebben a szektorban, mert valaki azt mondja, hogy a jó aty tevékenységből semmi nem látszik a nyilvánosságban, egy ideális világban ez valóban így lenne. Én a kommunikációs helyzetből csak abban az értelemben beszélek, hogy annak, hogy te a fejedből, valami feltülessél, másodnak a fejébe, akkor egy kológiát eszközölhetet szükség Ezt én megértem, csak egész egyszeren az jutott az eszembe, és átültettem a saját életembe, hiszen az ember elsősorban abban tud operálni, amit saját maga is átélt, az összes többi abban kevésbé kompetens, vagy kevésbé tud közvetlen lenni. Hogy milyen az, tehát most csak adapszurdum mondom, hogy milyen az, amikor az Egyensúly Intézet Filipov Gáborral, és még Borostamással, vagy kozákákákosával, vagy ki tudja ki mindenkivel az av felszerelkezve a nyilvánosság teljes igyelmen kívül hagyásával felhív xy üzletembert vagy XY politikust, és azt mondja neki, hogy van itt egy eladó terméke, mint hogyha egyébként egy porszívót akar eladni. Beleért, hogy fogalma sincs az illetőnek. Van-e porszívója, ha van új, ha van jó működik-e vagy sem, de ő a saját porszívójáról olyan mértékben megvan bizonyosodva, hogy jó, hogy biztos benne, hogy érdemes akkor is megvásárolni, ha másiknak van porszívója, és egy előbb-utóbb a saját porszívóját háttérbe szorítja majd az újonnan az, az Egyensúly átvett átvet kíváncsi lennék arra, hogyha ez egyébként életszerű, de szerintem nem teljesen életszerűtlen, akkor egy ilyen megbeszélés hogyan zajlana? Ugye a legtöbbször nem porcivót akarunk értékesíteni, mert minden porcivót kínálunk. Azért ezt ne, ne, ne felejtsük ki, tehát hogyha mi politikai döntéshozókkal beszélünk, Például a, szak, a gazdaság politikai akkor azzal szoktuk kezdeni, hogy elmondjuk. Abban igazából, hogy meg, mi az az a... lehet, hogy ők nem fizetnek, de a porszívó fejlesztők, azok fizetnek. Tehát Világos a... ez volt a következő szakasz, de én ezt egy fontos részének tartom a tevékenységünknek, hogy mi nagyon sokszor azzal kezdjük a beszélgetést, nagyon sokféle emberrel, hogy mi vagyunk az a szervezet, amelyik e, abban érdekelt, és annak örül, hogyha minél többet lopnak tőle, és nem kapélte semmit. Ez azért nem egy, egy lényegtelen része annak, amit csinálunk, és igen, a porszívó fejlesztésre pedig olyan embereket keresünk meg, akiket megkérdezünk arról, hogy ők elégedettek-e el a piacon elérhető porszívókkal, nem gondolják-e, hogy egyébként lassan belépő őket -e a port, mert mi azt gondoljuk, hogy, hogy másfajta Jó, de amik Az, az, egyikről, az egyikről lehet tudni, hogy, hogy az intézet egy folytában keres ilyen támogatókat, és ez teljesen érthető. Az, hogy így belehetek lehet -e kopogni egyébként bárhova, arról viszonylag keveset lehet hallani. Mi nagyjából ugyanannyit beszélünk erről is. Tehát, hogy ö, igyekszünk a nyilvánosság előtt nyilvánvalóvá tenni. Most is megragadom az alkalmat, hogy lehet minket támogatni, és szerintem ez egy nagyon fontos, az a fiasted. De emellett arról is a nulladik pillanatot ö, fogva beszélünk, hogy a, a nyilvánosságban való korlátozott működés mellett mi elsősorban, igen, zárt ajtók mögött beszélünk ö, intim kommunikációs szituációban olyan emberekkel, akiknek hatásuk van. Az életre. Tehát, hogy ezt mi nem titkoltuk az a, a elmúlt két, két hét hétben? Hány ilyen találkozó volt? Nem azt kérdezem, hogy kivel, hiszen intim találkozókról az ember ritkán szokott nagy nyilvánosság előtt beszámolni, de talán a számok, ha már egyszer elhangzott ebben a műsorban a számok jelentősége, akkor erről is lehet beszélni, hogy hány ilyen volt, ha volt. Nagyon sok. Ö ő őszintén megmondom, hogy nem szoktam számolni. Ha most végigtöltöttem a fejemben a napszámomat az elmúlt két hétben, akkor nagyjából minden hétköznapra átlagban másfél ilyen találkozó uh, eshetett. Minden? Még egyszer, hogy van az arányszám? Hogy, hogy minden, minden munkanatszal nagyjából másfél ilyen találkozó átlagban. De ez most, most kiragadtunk két hetet, uh, uh, nem, nem, nem az, hogy nem szoktam ezt így tám, számon tartani, hogy, hogy hány szokott lenni. Uh, mi úgy szoktuk ezeket a fejünkben számon tartani, hogy olyannal beszéltünk el, akinek át tudtunk adni valamit abból, amit, amit mi gondolok, meg, amit megintünk. És aztán annak a gondozása is folytatódik az intézet által, vagy már már maga az intézményt kezdedi saját kebelén belül? Ö, a, azt nem tudom, hogy mit értettél a második taggondat alatt, de... Hát, hogy átveszek, nem... és onnantól kezdve immáron saját maga gondozza a palántáját, amit átvett. Hát ez benne van, persze. Tehát van, akinek megtették adott esetben egy mondat, vagy egy elem, és akkor azt teszik. Hogyha valaki nagyon szereti az ilyen nyomozó munkát, szerintem találhat már ilyen elemeket. De mi abban vagyunk érdekeltek, hogy függetlenül a párhoz hovatartozástól, aki döntéshozói helyzetben van, úgy tekintse ránk, mint aki egyrészt érdemes oda figyelni, másrészt érdemes megkérdezni, akkor, hogyha őt valami foglalkoztatja. Tehát te Fialá János, mint mint nagy törki és kulturális intézmény vezetője, polgármester vagy önkormányzati képviselő, neked a szívügyed a, a személyre szabott bioinformatikai terápiás módszerek fejlesztése, akkor jusson eszedbe első három között az egyensúlyi intézetet meg kellene kérdezni arról, hogy, hogy itt milyen, milyen kihívásokat kellene leképzlem és merre kellene elindulni ebben a személyes szakpolitikai fejlődőben. Köszönöm a rendelkezésre állást, teljes családodnak kellemes husvéti ünnepeket kívánok. Viszont kívánok! Köszönöm, Filipov Gábor hallottak. Igen. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! De és döbbenettel néztem, hogy valami 800 kommentárt ért meg a múltkori beszélgetésünk a schiffer és syer kapcsán tájéken. Ugye a Mandiner legkülönbözőbb... tájéken. Hát teljesen véletlenül tapasztaltam ezt, mert ugye az ember tallózik a sajtóban. Önnek mennyire fontos az, hogy az, amit elmond egy bizonyos helyen Tök mindegy, hogy melyik helyen itt vagy máshol az, az mennyire jut el, vagy hány emberhez jut el, amit nem hiúsági kérdésként kezel. Közepesen Inkább az, az, az, abból a szempontból érdekesek a visszajelzések, hogy ebből tudom nagyjából, hogy az ismerőseim mit néznek, mit olvasnak, mit hallgatnak. Tehát van, van olyan, olyan szeretésem, amit... Teljesen említetlenül marad, már az ismerőseim által, nemcsak szóval a sajtó által. És van olyan, ami, ami viszonylag kevés említés, vagy olyan helyen történik említés, amiről nem gondolnám, hogy ekkora nézettsége, olvasottsága vagy hallgatottsága van, és nagyon sok visszajelzést kapok. Nekem inkább ebből a szempontból fontos, hogy, hogy mit hallgatnak, mit olvasnak, és mit néznek az emberek. Na, is Tiborral beszélgetek, vagy ő beszélget valamilyen nézőpont kérdése. Önnek mennyire fontos a sajtó? Mennyire fontos a nyilvánosság? Mit jelenti, hogy mennyire fontos? Fontos természetesen. Nem, hát ugye én fontos, ebben... Nem, én, tudok, én, nem tudok kertész lenni. Aki, ne, aki... Nem, nem úgy értettem, hanem, hogy, hogy el lehet azt képzelni, hogy valaki úgy működik abban a szférában, mint ön, hogy egyáltalán nem igényli a nyilvánosságot. Nem, nem ilyen vagyok, de, de különösebben nem... Hát az, amit a múltkor is mondtam, amit nagyon tetszett nekem, az a hasonlat, hogy ez nem menni egy mikrofon mellett, én is tudok nem nem mikrofon mellett. Tehát nem, nem, nem, része, nem elengedhetetlen része az életemnek a nyilvánosság. Főleg most már nem. Mennyire fontos az, hogy amit ön csinál, azt egyébként úgy tudja elmagyarázni a nyilvánosság által az embereknek, ahogy egyébként a nyilvánosság nélkül meg tudja tenni, de nem olyan számos, mint a nyilvánosság révén. Fontos lenne, de ezzel, ebbe, ezzel kapcsolatban tele vagyok frustrációval, ahogy teszik, tehát mint közvetítő közeg, teljesen, valahogy én nem tudtam kiépíteni a, a politikában eltöltött több mint húsz évem alatt egy olyan, kapcsolatrendszert az újságírókkal, amiről mindig szoktak írni megolvasni, hogy miért lehet kialakítani mi szerint nem csak a negatív szenzációkat, hanem a pozitív üzeneteket is egy kölcsönös érdekeltségi alapon el lehet juttatni. Én ezt nem tapasztalom az újságírók részéről. Ilyen értelemben a fontosannak tartom azt, hogy közvetlenül, a, közvetlenül az érdeklődőknek magyarázom le, az a tapasztalatom, hogy ők, ők megértik, vagy valami... A közvetlenül érdeklődők azok kik Hát ez szakmai lehet szakmai közvélemény. Hát én most ahol operálok, az, az jó részt olyan, azok olyan területek, ami, amiről úgy szintén az újságírók, úgy gondolják, hogy nem érde a szélesebb közvélemény, de nem csak Magyarországon. Tehát az Európa egy fővárosa programsorozatról, amit szerintem egy nagyszerű programsorozat Európa szerte, de nem, nem nagyon vesz tudomást az európai közvélemény, ha csak nem valami botrány kapcsán, akkor, akkor írnak. De, de egyébként, igen, értem, mert a kulturális hírek nem hírek az európai közvéleményben, az európai újságírók számára fogalmazhatók. Tehát nem csak Magyarországról van szó? Nem csak Magyarországról van szó. Nem, hát én amikor biztos voltam, akkor is állandóan a szembesültem, hogy, hogy ami érdekes volt a, a külföldi újságírók számára is, azok vagy a belpolitikai kérdések, vagy pedig a pénzügyi, pénzügyi média kérdések, az, hogy az oktatás kultúra a területén mi történik, főleg a pozitív lépések voltak, a legkérdésebb is említett Jó, a Filippo ma már egyszer felpiszkálta a hiúságomat és az ilyenkor nehezen ülepszik. Azért hagyd mondjam el önnek, hogy egy vagy két esetet leszámítva e és ugye ez így van erre rendjén, vagy sem ebben nem gondolok bele, de azért van véleményem róla, azért alapvetően mindig én kerestem önt, Tehát arra pontosan emlékszem, hogy hányszor és hogyan volt, tehát amikor az előbb azt mondtam, hogy talán kétszer, abban én igazából egyre emlékszem, amikor megkeresett engem, és azt mondta, hogy most viszont én nem kérdeztem meg a véleményét, amit én egy ideig hiányoltam. Ugye különös tekintettel arra, hogy ön pontosan tudja, hogy bennem van egy személyes kapcsolatkeresés, amely sokak számára félreérthető, és amikor aztán létrejön a kapcsolat, akkor mindenki számára kiderül, hogy nem félreérthető, mert egyrészt nem homoszexuális vonzódás van benne, külös arra, hogy időnként nők is vannak ebben a körben, bár éppen tegnap akartam fölhívni a hompólát, hogy valami egészen felháborító módon alapvetően csak férfiakkal beszélgetek. Én nem tudom, hogy ez hogy jött létre, de én már nem is emlékszem, hogy mitől beszéltem a műsorban utoljára nővel. Ezt még senki nem kifogásolta, én magam kezdem el kifogásolni, de visszatérve arra, amiről beszélgetünk, vagy amit fölvetettem, mert ugye beszélgetni az túlzás, mert én vetettem föl, nem ön, hogy, hogy ez a fajta kapcsolatkeresési szándék, ez alapvetően rám jellemző, és ahányszor én önről valamit olvasok, mindig eszembe jut, hogy akár egy e mail vagy bármivel vajon miért nem mondja azt, hogy fialában nézzem bele, mert szívesen beszélnék erről egyébként a következő pénteken, úgy, hogy egyébként ön ennek szemtanúja, és mint szemtanúja, olyat is tud kérdezni, amit egyébként nem, ha egyébként csak valamiféle beszámoló alapján jut el oda, aztán az ember tudomásul veszi, bár az igazság az, hogy ez a mostani példa is azt mutatja, hogy nem veszi tudomásul, és egészen addig lesz majd bennem, vagy fogják érezni azok, akik engem hallgatnak, néznek, és akik egyébként engem alkalmaznak, hogy engem ez nagyon foglalkoztat, amíg én ezt elmondom, mert miközben ez számos ember számára fura és visszatetsző, vagy nem megmagyarázható az egész, az egész világban való létezése, mert megmagyarázza ez a kapcsolatkeresés, ez a helykeresésemmel összefüggő segítse már nekem megmagyarázni Navracsics úr, hogy micsoda jelenség amit ön békén eltűr de azért a viszonzás szándéka kicsi benne, és most nem arról van szó hogy fiala hagyjuk a humorotikus vonásokat amikor ugye azt mondtam hogy én majd öntől fogok kapni olyan fogadtatást, mint amilyenben Lázár János és hozzá részesültem téve, hogy Lázár Jánossal való kapcsolatom már távol van, mint egy fehér vitorla, úgyhogy ha ebből a szempontból nézzük, akkor ez a, ez, a, ez a ridegebb marhatartása a fialának úgy tűnik, hogy társadalmilag vagy a kapcsolatfenntartása szempontjából hasznosabb volt. De hát én újságírókról beszéltem, és eddig korábban mindig, amikor újságírókról beszéltem, akkor ki kérni magának, hogy egy alapban előbb Ebben teljesen úgy igaz. Na, hát, meg de ezzel, kell, ezzel együtt nem szokott súlyos Nem, nem de... mondta az, hogy kezd helyen fog majd beszélni a Pannon Egyetemről, vagy bárhol, és tehát... De hát nem, én hát nem minden nem, nem, nem kapcsolatban kifogásoltam, de itt ez, ez a beszélgetés sorozat ez már csak az időtávból adódóan is egy teljesen más. Tehát ez körülbelül olyan, mint egy, mint egy különbség. Egy tárgyalássorozat és egy egyszeri tárgyalás között. Nem, én arra gondolok, hogy amikor e, interjút kérnek tőlem, és pontosan még, még lehet, hogy az interjú felvezetében meg is mondják, hogy mennyi mindennel foglalkozik mostanában, majd megkérdezik, hogy mi az véleményem arról, hogy Orbán törekkor ekkor ezt mondta, én öt évvel az alatt azt mondtam, és most pedig akkor hogy érzem magam, és ezt se kérdezik azokat a területeket, ami egyszeri alkalom. Itt ez egy beszélgetésorozat. lehet, hogy jövő héten csak Európa Kulturális és vagy csak a Pannon fogunk beszélgetni, meg az is lehet, hogy nem történik semmi olyan. Olyan soha nem fordul elő, hogy nem történik semmi. És ha már itt tartunk, akkor nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésemre bocsájtottad ezt már említettem önnek, Stumfistvánnak a telefonszámát, de látja, ott például fennakadtam, ugye ellett mondva, hogy ki mindenki ajánlotta neki azt, hogy jól tesz, hogyha beszélget velem. Én valójában egy beszélgetés sorozatot kezdeményeztem, ráadásul egy önnél sokkal régebbi ismerettséget, még az egyetemről származik, de nem sikerült áttörnem a falat, és, és az, hogy én ilyen egyszerű protokolláris beszélgetéseket folytassak Stumf Istvánnal, ahhoz meg nem volt kedvem. Úgyhogy azért az, az a fajta hajlandóság, hogy ilyen kapcsolatok létrejöjjenek, amelyek egyébként az információtartalmakat tekintve egészen exkluzív tartalmakkal tudnak bírni. Legfeljebb az emberek olyan gondolattársításokkal is élnek ezzel párhuzamosan, amelyek egyébként egyáltalán nincsenek benne ezekben a kapcsolatokban, az legyen már ezeknek az embereknek a gondja, ha ezt fontosabbnak tartják annál, semmit amihez hozzájutnak ezen viszony révén. Csak azért mondom, hogy Um, azért kevesen mentek át a tűfokán, és én ezt őszintén sajnálom. Tehát nagyon érdekes lett volna, én szívesen foglalkoztam volna az szfj teljesen függetlenül azzal a folyamattal, amely még messze nem tart a végén az egyetemek alapítványosítása kapcsán. Ez nagyon érdekes, az egyik legérdekesebb most a szónak a neutrális értelmében, ez az egyik legérdekesebb folyamat, ami, ami most történik, hogy sikerül-e ezt a modellt. Ez egy esély, hogy ez a modell a magyar felsőoktatást képesebb tegye. Sikerül-e ezt megcsinálni? Ez, én, ezt még senki sem tudja százszázalékkal elmondani. Mindenkinek vannak félelmei, vágyai, és a többi, de ez most fog eltörni, ez a következő egy évben. Csak én arra gondolok, tudja, hogy, és ez, ez, ez, ez, ez gyerekkorom óta van, hogy ha ez nekem fontos. Önnek, Stumpf Istvának, ki tudja még hány embernek. E, és erről meg akarom győzni az embereket, akkor az összes rossz tapasztalat dacára, vagy azt is lehet mondani, hogy az ember, van egy sor alkalom, amikor nulláról indul. És azt szerintem ez egy óriási képessége egy embernek, hogyha egyébként képes magát nem csak elvileg, hanem gyakorlatilag is abban a helyzetbe hozni, hogy azt mondja, hogy Megelőleg ez bizalmat, vagy újra kezdi, vagy nyom egy dilét gombat, és az egész e, nulláról indul, miközben természetesen semmi se indul nulláról, egy egyik szavamat a másikban ne és ne legyek túl hosszú, tehát, hogy ugye e, legyen egy olyan együttműködés, amelyben én azt mondom, hogy te fiala, vagy kovás, vagy bárki más, nem kell, hogy örökké rólam legyen szó, szóval bár nyilvánvalóan magamból indulak ki, e, vegyél részt ezekben a folyamatokban, és mi azt szeretnénk kérni tőled, hogy lehetőség szerint a dologról úgy beszéljünk, hogy azzal elnyeljük a, az emberek érdeklődését és figyelmét, és ne annak a negatívumaira hívjat fel a figyelmet, bár kétségtelen, hogyha ordinári botráira bukkansz, akkor azt ne hallgassd el. Ugye az önkormányzatokkal való sikeres, sikertelen együttműködésem, és egyáltalán bárkivel való együttműködés, ez mindig annak a függvényében alakult, hogy ezt a bizalmat az ember megkapta-e, és ez a bizalom ez a, ez, ez a végén, and, a, attól függetlenül nem okoztam csalódást, egész egyszerűen a közegellenállásból ellenállásból adódóan, vagy annak a szférának a jellegzetességéből adódóan, előbb-utóbb elkapott. És szembe kell néznem azzal, hogy amit én csinálok, az sikere van ítéltetve, de előbb-utóbb kudarcot val, abból adódóan, hogy... Olyanok az ellenerők, amelyek nem akarják azt, hogy legyen egy ilyen jellegű tájékoztatás, miközben hosszú idő bizonyítja az ellenkezőjét, tendencia se lesz belőle, ha érti, amit mondok. Igen, azért, mert szerintem a sajtóban Magyarországon nem önálló a rendszer, vagy a média nem egy, nem egy önálló világ, hanem a politika, a politika világába tartozik, a, az, az önmagát függetlennek tartó, tehát a nem elkötelezetten kormánypárti, vagy nem elkötelezetten ellenzéki, sajtó is jelentős részben ilyen, de talán azért ilyen, mert a, a, a nyilvánosság, a, a, az olvasó közönség is egyre inkább olyan lesz szerintem, és ebben biztos szerepe van a, a közösségi médiának, meg a, a, a szociológusok által leírt internet és közösségi média közösségi hatásoknak, hogy az olvasók nem a, nem, nem a legsok tájékoztatást díjazzák, nem a világról akarnak képet szerezni, hanem álláspontjukat akarják megerősíteni a hírek által. És ezért olyan, csak olyan lapot olvasnak, csak olyan rádiót hallgatnak, csak olyan televíziót néznek, csak olyan nem tudom, információs forrásból tájékozódnak, amely megerősíti az ő hatalmi politikai beállítottságukat, azaz a, a, a kormánypárti, vagy ellenzéki, vagy az egész politikát egy bűnös és rossz dolognak tartja, és ezért nem is foglalkozik vele, és csak a, ebből adozan csak a negatív hírekre kíváncsiak, vagy a kormányról szóló negatív hírekre, vagy az ellenzégről szóló negatív híreket. Tehát az, az teljesen elvész a magyar médiában, hogy ez az ország egyébként minden botrány, minden minden fogyatékossága ellenére valamilyen irányba halamat és valamelyre megy, és vannak pozitív dolgok, amiket felerősítetne a média, ez, ez gyakorlatilag ma teljesen hiányzik. De nem elég, hogy hiányzik. Én nem, az a kérdés is felvetődött, hogy valaha egy lesz ebben változás, mert úgy tűnik, hogy ez a tendencia, ha bár az ember azt gondolná, hogy fokozhatatlan, inkább ez fokozódik, és nem arról van szó, hogy van egy észheztérés, de. aminek következtében, a, nem vissza, de más irányba mozdulna el az egész, és ez, ez végképpen elkeserítő. Igen, igen, és ez, ez nem csak magyarul Hát Azt gondolja, hogy legutóbb egy ember halála kapcsán felhívtam egy hozzá közel álló szemét, aki viszonylag ritkán nyilatkozik a médiában, aki egy nagy kulturális intézményt tart fönn, ő maga egy harsonás, ha jól tudom, de minden esetre fúvós hangszere játszik, és azt kérdezte tőlem, miközben ismert engem, mondta, hogy a Táskarádiót régen hallgatta kapálás közben, ami hát azért lássuk be, hogy egy, egy nagyon fontos dolog, a táská az én életemben az az, az 15-36 évvel ezelőtt volt, vagy 35 évvel ezelőtt azért az nem kevés, és hogy visszaemlékszik rá, a kapálás, és azt kérdezte tőlem, hogy hát ő nem követi pontosan az én pályafutásomat, de hogy én egy politikai műsorban, mennyire, mennyire van politika az én beszélgetéseimben, és kérdeztem tőle, hogy ez mennyiben érdekes most hogy egy ember halálhíre kapcsán, és mondta, hogy hát ő csak kíváncsi, nem szeretne semmilyen politikai mezőbe kerülni, és az az eszembe, hogy Brádi Márci halál a kapcsán, hogy a lébe tudtunk volna mi egyébként politikai mezőbe kerülni, aztán amikor különböző emberekkel beszélgettem, akkor elmagyarázták, hogy ez egyáltalán nem lehetetlen, de ott abban a pillanatban én úgy rökönyödtem meg, ahogy csak megrökönyödni lehet. Igen, igen, mert én is nagyon sokszor, ha, ha adok egy interjút valahol, akkor nem, ha észrevételt, vagy kritikai észrevételt kapok, akkor a legtöbbször nem amiatt kapok kritikai észrevételt, hogy miért mondtam ezt, vagy azt, hanem, hogy miért adtam ennek, hogy annak interjút. Tehát Magyarországon nem az a fontos, hogy az ember mit mond, hanem az a fontos, hogy hol jelenik meg. És ahhoz képest teljesen mindegy, hogy mit mond, mert aztán senki nem olvassa egyébként, vagy nem figyel oda rá. De, de a, és ebből adódóan egy hasonás, vagy nem tudom, de egy részfúgós is, hogy politikai mezőben, még hogyha mondjuk akár virággyűjtésről is beszélget, mert a, ahol, amelyik rádióban, vagy amelyik médiumban megszólal, az valamilyen formában a politikai mezőben már pozícionálva. Mitől lesz ebben változás? Hmm, rövid, távon, rövid távon nem tudom, hosszú távon lehet. Én, nem, én ugye ezzel már sösszebeszéltünk, én nem vagyok egyáltalán pessimista ilyen értelemben. Az, amit mi most látunk, az, az, az egy megtete egy porna, de ez akkor ez változhat? Hát ez más volt. 20 évvel ezelőtt, 25 évvel ezelőtt is azért más volt és nagyon könnyen, mert teljesen gyökeresen más 25 év múlva. Hát, hogy a szemét megérjük el, az már egy másik kérdés, de, de ez változtat. Egyszerűen az ember nem, mondjuk, elegereztet, vagy jön egy olyan új médium, ami, ami a technikai lehetőségei által éppenséggel visszafordítja ezt a folyamatot, vagy, vagy jön egy olyan személyiség, aki annyira sármos, annyira karizmatikus lesz, és aki ezt vallja, hogy az emberek felhagynak ezzel a szokással, vagy történik valami olyan társadalmi kataklizma, amivel, amire aminek következtében, az emberek ráébrednek arra, hogy... Igen, én hogy az a, a legutolsót fognám meg, hát ez a kataklizma, ez most itt van. Ugye én a műsoromból a napi politikát hetek óta kitiltottam, fogalmam nincs, hogy ez milyen társadalmi egyetértéssel zajlott, mert hogy ebben Teljesen következetes voltam, az önnel folytatott beszélgetés, kivételt képezett, de hát egy régi beszélgetőtársadat, de itt sem napi politikáról volt szó, de azt lehetett látni, vagy azt tapasztaltam, hogy miközben én ezt kiirtottam, mert úgy gondoltam, hogy ez így helyes, és teljesen mindegy volt számomra, hogy ezt mások követik-e vagy sem, hát azért azt láttam, hogy az a gondolkodás, ami rám jellemző és az a hozzáállás, ami a mostani szituációban az én hozzáállásomat jellemzi, az társadalmi méretekben nem jelent meg, az kivételes pont volt, és egyébként ami zajlott az országban, az kicsit már, már olyan, mint hogy egyébként nem is lenne pandémia, vagy a pandémia az egy új lehetőséget teremt arra, hogy a politikai pártok egymásnak uszuljanak, és nekem olyan mérvű ellenszemvem lett ettől az egésztől, különs tekintettel, hogy most a pandémia vagy fontos, vagy nem fontos, de ezek szerint nem fontos. Igen, ez, ez nekem is ez a, a mostani járvány uh, arra kényszerített, hogy átgondoljam egy kicsit a dolgokat. Én eddig mindig úgy voltam, hogy azért a magyar, mert nagyon sokat tanulkodunk arra, hogy állandóan széthúzunk és, és uh, utálkozunk egymással, de amikor igazán baj van, akkor összefogunk, és én ezt jó részt a 2013-as árvízre alapoztam, amikor talán emlékeztek ön is, meg a hallgatók is rá. Dunánál ugye volt egy elég nagy árvíz, és akkor tényleg úgy volt, hogy ahogyan azt akkor le is írták, hogy nem tudom én, jobbikos adta a a homokzságot, és mindenki ott volt a gátakon, leányfalú a Komárom környékén. És akkor, akkor úgy mindenki jól esem, meg is állapított, hogy lámlámat, lámat összefogni ez az ország. És most viszont ennek pontosan az ellenkezőjét tapasztalom. Tehát azt, hogy az, hogy egyik párt csak tömeggyilkos kormánynak hívja a kormányt, ami egy részben elképesztően kusztustalan, másrészt pedig morálisan is szerintem felháborító. De úgy tűnik, hogy, hogy lehet, hogy azért, mert ez hosszabb ideig tart, az árvíz az egy, az egy párnapos vagy egy kéthetes esemény volt, és, és ebből adódóan még könnyebb volt összefogni, pedig ez már egy évvel zajlik, és azért az embereknek az emberek türelme tényleg az égére jár, azt látom, utcán, is mindenhol É, és ebből adódóan lehet, hogy, hogy most vagy az, hogy egy év múlva lesznek a választások, 13-mal is ez a helyzet. Nem tudom, hogy mi az oka, de ez most más, mint amit egyébként természeti katasztrofák kapcsán tapasztalt. Jó, de milyen medeset, érdekes látja, hogy ön is a baloldalról azt mondja, hogy tömeggyilkos kormányt mond, de ugyanakkor a kormány oldalról nem mond olyat, ami azt mondja, hogy hát azért amit ott tettek, abban is van kivetni való. Tehát az egy óriási kérdés számomra, hogy, hogy az, hogy valaki objektív legyen, vagy legalábbis az objektivitásra törekedjen, mert objektív nem tud lenni semmi, egy gép tud lenni objektív talán de hogy törekedjen. Abban benne van mind a kettő, és ez ugye azért is jellemző rám, mert ugye óhatatlanul eljutnak hozzá azok az ellenvélemények, amelyek az én tevékenységemmel kapcsolatosak, és ezek nagyon soksor, sokszor igazságtalanok, de nagyon sokszor nem igazságtalanok, vagy egyszerűen csak arról szólnak, hogy az embernek érzékenynek kell lenni. Én már nagyon régen mondtam ebben a közegben, talán még sohasem mondtam el, az előző helyen mondtam el azt a Legendás történetet, mely szerint a 17. vagy a 18. században egy franciaországi rabló bandának a fejedelme minden reggel ellenőrizte a zsebtolvainak az újbegyét, hogy azok véresek mert azt mondta, hogy csak a véresre új újbegyel lehet új lopni. Az, az az mutatja azt az érzékenységet, eh, amivel el lehet lopni dolgokat, mert hogyha az ember nem újbe nem érzékeny, akkor úgy lop, hogy azt észreveszi az, eh, akitől ellopnak, hogyha ellopják a dolgot, hogyha az észreveszi, akkor a zsebdolvajt elfogják, a zsebdolvajt előbb-utóbb faggatni kezdik, kínozni kezdik, elmondja az összekötőjét és eljutnak a birodalom fejéhez, eh, ezt legjobban úgy lehet elkerülni, hogy a, ha érzékenyek az új mert akkor nem kapják el a zseb zsebtolvajt és ha nem kapják el a zsebtolvajt akkor kínoszni se fogják. Ez a fajta érzékenység most véres újbe ide vagy véres újbe egy oda ez nagyon hiányzik nekem. Nem az hiányzik nekem, hogy ő nem mond semmit a kormány kritikájaképpen de az, hogy, hogy az ember azt mondja hogy egy részt másrészt. De az ember nem mondhat semmit a kormány kritikájaképpen, hogyha a másik oldal, mert folyamatosan csak a kormány kritikájaképpen. Jó csak itt meg előjön a tyúk hát és a folyos kérdés, kezde... hogy melyik volt előbb. Persze, de hát hogy csak igen, de most ebből a szemszögből azt minden, hogy mindegy, mert az ellenzék azt mondaná, hogy én, ő nem érte egyet ezzel és ezzel és ezzel, viszont támogatja ebben is ebben és, ebben és ebben. a kormányt, akkor lehet, hogy a kormány, kormánypárton belül is azt mondanánk, hogy hát bizony, ezt jobban meg kellett volna gondolunk, hogy lehet, hogy de, de az, amikor azt mondják, hogy ez a kormánypártja egy gyilkos, az nem, az nem arról van szó nem arról van szó, hogy nem értek egyet ezzel és ezzel a kérdéssel, én más politikát folytatnék, hanem ott arról van szó, hogy ez a kormány szándékosan gyilkolja a magyar állampolgárokat. Ez azért egy olyan lehet, hogy kommunikációs szempontból slágerti vád, de olyan mértékben rombolja a közbizalmat, olyan mértékben rombol mindent, ami a, a hétköznapi életben van, hogy hogy okonatok a nincs nincs lehetőség sem. Nem vitára de racionális pont. Önnek ebben tökéletesen igaza van, sem. de apám mindig azt mondta nekem, hogyha valami bajom volt, hogy az, abban a pillanatban, tehát az apám annak volt a híve, mint orvos, lett a fia hipochonder vagy sem, bármit érzékel, mondja el. Legfeljebb ő majd azt fogja mondani, hogy nincs jelentősége. Eddig követhető vagyok, ugye? Na most ugye az, amiről mi beszélgetünk, ebben a jellegi állapotában már tényleg az, amiről ön beszél. De én ezt végigkísértem egy kerek éve. Én egyfolytában szóltam, egyfolytában megintettem az egyik oldalt, megintettem a másik oldalt, Kurvára nem érdekelt senkit sem. Most, amikor már annyira el van repedve a vízcső, hogy ömlik belőle, és azt mondani, hogy Lám, ezt te okoztad fiam, akkor én el tudom önnek mondani, kedves Navracs és Tibor, hogy én ott voltam, amikor szivárgott, amikor naponta egy csöp esett ki belőle, és én akkor szóltam, hogy ez így csöpök, de senkit nem érdekelt. El lehet mondani, hogy most tömeggyilkosozzák a kormány, de én ott voltam akkor, amikor Jakab professzornak a megjegyzésére Orbán Balázs a kancellária miniszternek a közvetlen államtitkára azt mondta, hogy milyen áldozatos munkát végez a kormány, akkor itt az operatív törzs egyik embere ilyen módon ne rongálja a közbizalmat, most nem szó szerint idéztem, ez egy több mint fél év, ez, ez egy kiszonyatosan régi történet. Jakab professzor azután háttérbe is lett vonva, amiről ő természetesen nem beszélt. És amikor én ezt szóvá tettem, akkor ezzel én valószínűleg nem a kormány oldal kommunikációját segítettem. Én ezt értem, de hát mi ezen egy-két fognunk vagyunk, tehát itt mi nem fogunk mitaszkodni, mert vagyunk azok, akik ezekben a beszélgetéseben nem tudat is beszélni. Grábbis én is azt mondani, hogy miért, bár az ember nyilván belül tudna sertíteni egy kettőt, de miért nem mondjon sem, hogy sem a köztársaság Jánosz, sem a bíróság így életetve. mert mert ott is ilyen első cseppek, amit szépen egy dő után megre a rendszert, ő, akkor utána önlik már minden. Tehát ez, ez így van, ebben egyetért, de ez nem változtat azon a tényen, hogy, hogy ez van most. És ez más, ebből a szempontból ez a mostani helyzet más, mint a korábbi természeti katasztrófák vagy katasztrófa helyzetek, amikor mondom, lehet, hogy miatt, lehet, hogy a, a sok hatás miatt, de azért ilyen mértékű ö, Bárztatás, másik oldali bárztatással. Ön egy grémiumban van, ebben a gazdaság védelmi csoportban, Lázár Jánossal, aki a közelmúltban a Mandinát idézem, azt mondta óriási felelősségterheli azokat, akik a keleti vakcinák ellen beszélnek, csak most, hogy ne kiegyensúlyozottak legyünk, hanem hogy legyen egy másik merész mondat a másik oldalról. A kormány oldalról, azt mondta Lázár János, a keleti vakcinák eddig 600 ezer magyar embernek mentették meg az életét, illetve óvták meg őket a súlyos betegségtől, a nyugati vakcina hiánya miatt pedig 20 ezer magyar vesztette életét fogalmazott. Hogyha én most a mélek két serpenyőjébe belakom ezt a két állítást, amit ön mond, akkor először is azt mondanám, mint amit szoktam mondani, akkor van a vicc, hogy két zsidó van egy kéményben, és az egyik azt mondja a másiknak, és akkor ugye az a kérdés, mit keres két zsidó egy kéményben? Tehát nem akarok elképzelni egy ilyen mérleget, nem akarok belerakni egyik serpenyőjébe semmit se, de ha már, tehát azt akarom önnek mondani, hogy ez az állítás, hát ez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 Irakcionális párbeszéd legyen, és hogy ez a helyzet annyiban más, hogy ilyen vádak hangzanak el. Én nem, én nem, tudom, nem tudom ezt értelmezni, hogy miatt hogy a nyugati vakcinák késlekedése miatt 20 ezer ember hal meg. Ez, nem tudjuk, hány ember hal meg a keleti vakcinák késlekedése miatt, mert hogy azok is késlekedtek. És pontosan tudjuk, hogy hány ember menekült meg a nyugati vakcinák Miért De hogyha megmenekülésnek tesszük, az én édesanyám is, az édesapám is nyugati vaccinát kapott, teljesen véletlenül, mert éppen beszélben, ahol voltam a nyugati vaccinát, voltak során ben, én nem fogok egy ilyen hírt megvenni, hogy 20 ezer ember hallottak a nyugati vaccinát késletedése Tehát ez, ez egy olyan, olyan, olyan mértében rossz indulható beáltása a dolgoknak, ami, ami számomra nem... Tehát nem el, láttam a hírt, napoztam tovább, mert nem is nem is olvastam el, mert sem nem életem. De mit csináljak én, akinek az lenne a dolga, hogy <Szoran> én nem vagyok kormánypárti. Ha ellenzéki vagyok, az csak az annyiban, én soha nem vagyok kormánypárti, nem a mostani kormánynak nem vagyok kormánypárti, az előzőnek se voltam. Én egy forgalmi jelzőlámpa szeretnék lenni, aki időnként a zöldhöz, a sárgához és a piroshoz kommentárt is fűz. Hát kétségtel egy eléggé sajátos jelzőlámpa az ilyen, de közben alapvetően mégiscsak a tájékoztatás lenne a feladatom, és ez hozzátartozik ahhoz is, amiről beszéltünk, hogy rájöttem arra, hogy lassan a híreket leszámítva nincsen olyan beszélgetés, ami ne tulajdonképpen csak kommentár lenne és lassan a hírek is kommentárok, mert hogy elhangzik egy állítás, és rögtön van hozzáfűzve egy olyan mondat, ami abszolút nem tartozik. A hírhez ma 24 fok lesz, de a baloldal elvitatja tőlünk eztnek a jelentőségét. Így szólnak ma a hírek, és az ember csak ha, már nem is kapja fel, ö, ö, rá a fejét. Én pedig szere, bizonyos szempontból szeretnék visszamenni oda, hogy lehessen olyan mondat, hogy 24 fok van, és sütni fog a nap. Akkor is, hogyha egyébként volt olyan periódusom, amikor én is sokat tettem annak érdekében, hogy ez ne így legyen, akkor revideálni fogom a nézeteimet. Önkritikát gyakorlok, másféleképpen viselkedem, és azt feltételezem, hogy erre más is képes. Erről igen, egyetértek. Én is ezt szeretném. Akkor a legközelebb, szerepel, küldjön nekem e-mailt, aztán majd, ha lesz időm, akkor elmegyek. A Filipovnak az uh -huh. Egyensúly Intézete iránt ö, olyan érdeklődést mutattam, hogy legyen akkor nekem valami közvetlen tapasztalatom, hogy olyan Zoom konferenciákat nézek kedves Navracsics, a felét nem értem, amit értek azzal, meg nem értek egyet, de meg akarom nézni, hogy egyáltalán legyen valami halvány segít fogalmam arról, amiről aztán legközelebb a Filippovval beszélgetek, és a Filipov érezze azt, hogy nekem az ő tevékenysége van olyan fontos, hogyha annak a tevékenységnek, amit ő folytat, fo színi megnyilvánulása, amihez hozzá lehet férni, akkor én azt megnézem. Jó, jó. Ilyen, ilyen. Jó. <gül> Rendben van. Nagyon kellemes húsvéti ünnepeket kívánok. Köszönöm, köszönöm, köszönöm, köszönöm, köszönöm, köszönöm, köszönöm. Viszont hallásra. Akarnak velem egy kicsit beszélgetni? Igen, négy napos szünet előtt. Aztán fölhívom a Mártéga Hm? Barátaim! Azt szeretném megkérdezni a szakemberektől, hogy az a sustorgás, sistergés, amit a fülemben hallok, ami nem is tudom, mire emlékeztet leginkább, az mitől van? Nem ha azt mondjátok, hogy ez jó, hogy van, na kell lennie, mert olyan, hogy csönd olyan nincs, tudomásul veszem, csak ilyen, sss, sss, sss, ilyet hallok. Senki nem akar beszélgetni, senki nem akar mondani semmit. Néha amit hallanak semmi más, mint annak a fájdalma, hogy az ember az új begyét reszeli, hogy véres legyen. És még nem is volt zsebtolvaj kint az utcán. Mert azért az fáj. Nem arról beszélek, hogy sajnáljanak. Így is üstorog. 0619 111 168 Most elmesélhetném Lázár Jánossal való legutolsó találkozásomat, de nem lenne stílszerű. egész életemben csak ismerkednék, semmi más nem csinálnék. Ismerkednék, beszélgetnék, rajongá, rajonganék azokért, akikért úgy érzem, hogy érdemes rajongani. Mert szépek, mert okosak, mert zongorázni tudnak, mert fiatalok, mert gyorsabbak, mint a szél. Mert szépek. Már egy ilyen költői műsor lett, egy ilyen álköltői, de néha ilyennek is lennie kell. 061-911-168 És akkor felköszöntöm Göcei Zsuzsát a születésnapján. Boldog. Egyebek között éppen a Göceire gondoltam. Tehát, hogy én a Göcseinek mennyi zene szeretetét köszönhetem, azt én nem tudom megmondani. Nagyon sokat. Nagyon boldog születésnapot, kedves Göcé Zsuzsa. Hallgatnak. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! A Piala János reklamál a János úr, hogy Piala úr, vagy, hogy hogy be Hát, hogy felelős kérni el. Se, semmit nem reklamáltam. Ez nem reklamáció. Ha ön ezt reklamációként élte meg, azért köszöntem el öntől. Ez nem reklamáció. A reklamáció az más. Ide senki ne telefonáljon be azért, mert ő a saját felfogásában úgy értelmezte, hogy én reklamáltam. 0 egy 911 -168. És egyáltalán bárki, nem csak a Navracsis, ha úgy gondolják, hogy valamibe beavatnának engem, nézzem meg, menjek el, janos kukat, gmail.com, szükség egy telefonszám, aztán lesz, ami lesz. Én semmi rossznak nem vagyok elrontója. És semmi jónak se akarok elrontója lenni. Amíg megyek, amíg tudok menni, addig megyek. Utójára ajánlom föl a 061 at aztán felhívom Máté Gábor. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adást, ne felejtsék. Őrömmel hát, tájékoztatom, legalábbis nekem a öröm, mert nem megkaptam a vakcinát, az első volt, és úgy örülök, mint nagyon ma farkának. Végül nem kínai lett, pedig egyszer mondta magának, hogy én a kínai és futnék azonnal, pfizer kaptam végül is, úgyhogy ennyit akartam mondani, és nagyon-nagyon szép boldog rét ennek önnek, és Krisztának, és a lányoknak, és mindenkinek. Át lesznek adva. Igen Ö, Olyan kérdésem lenne igazából az mi a véleménye a vakcinától Úgy általában semmi Nem vagyok orvos Kérdés, hogy vakcinapárti vagyok, vagy nem vagyok vakcinapárti, nem vagyok vakcinapárti, de nem vagyok pandémia párti. Ha egyszer be kell oltani magunkat annak érdekében, hogy életben maradjunk, akkor be kell oltani magunkat. Máté Gábor. Fél reggelt. Milyen a szél, ha nem fúj, milyen a színház, ha nem játszik? Milyen a Máté Gábor, amikor otthon van, és azt mondja, hogy ideje, mint a pejva? Hát, ez, ez, ez lassan megszokottá válik most már. Hát nincsen színház, nincsen. Akkor is alig volt, amikor, amikor egy kicsit voltunk, megint nincsen, és nem tudom, hogy, hogy mikor leszünk legközelebb. Én magam, hát valahogy elfoglalom magam, de azért elég érvénytelen embernek érzem magam ilyenkor természetesen. Eléggé? Érvénytelen embernek. Érvénytelen, érvénytelen vagy értéktelen? Érvénytelen. Az értékem számos van. De az érvénytelen nem... az milyen? mesély már. Lejárt a szabadosságot? Vagy? Hát... <laughs> Milyen az, érvény? az érvénytelen ember, az egészen kiváló kifejezés, az mit fed? Hát vannak érvényes, ilyen, ilyen, ezekben a korokban érvényes emberek mondjuk a teszelőt, tehát azok, akik, akik tesznek, vagy megpróbálnak tenni valamit ebben a helyzetben, az olyan emberek, akikre effektíve nincs szükség egyelőre, vagy szükség van rá, de nem tud megnyilatkozni, az nincsen. Tehát ez, ez, egy, ez egy olyan helyzet, hogy amit, amit én tud még csinálni, azt nem lehet. Tehát azt, most nem azt mondom, hogy azt várom, hogy végre lehessen, mert, mert általában én szerintem megelőzöm a kormány intézkedéseit egy héttel, vagy néha egy hónappal is, vagy másfél hónappal, Tehát, hogyha arra gondolok, hogy ugye itt mindig még a műsoraitban is felmerül ez a massz viselés kérdése, hogyha arra gondolok, hogy a az operatív törzs egy évvel ezelőtt, olyan átvis végéig azt mondta, hogy nem kell maszkot fordani, nem tudom, emlékszel-e? Pontosan. Annyira, Március... annyira emlékszem, hogy én emiatt kaptam is szemrehányást, mert volt olyan hallgatóm, aki nézőm, aki erre felhívta a figyelmet, hogy én ezt rosszul mondom, és akkor én Müller Ceciliához kötöttem a szekerem rúdját, és csúnyán kioktattam, és az idő nem engem igazolt. Igen. És akkor az történt, hogy amikor ezek a mondatok elhangzottak, akkor én azonnal intézkedtem, és a varodán voltam, hogy kezdjenek el maszkokat varni, és elkezdtünk több száz maszkot szétszórni különböző helyekre, természetesen ingyen. És hát aztán ugye nem tudom, arra emlékszel el arra a kétra, amikor a Visegrádi négyek uh, Zoom-on, vagy, vagy Skype-on beszélgettek, három miniszterelnök maszkban, és a mi miniszterelnökünk most volt. Ez még olyan április környéken történt szintén. Hát ilyen értelemben azt gondolom, hogy én inkább úgymond úgy járványügyi biztos vagyok a színházon belül, de nem semmiképpen sem funkcionális színigazgató. Annak idején, ha ezt érdekel, és elmondom, Persze. hogy a, a szocializmusban megrökönyödésemre, megrökönyődésemre Babarci László, aki ugye a kaposváli színháznak volt a nagyszerű igazgatója, azt mondta, hogy ha háború lenne, akkor őt azonnal, ha jól emlékszem a rangra, alezredesi rangra emelnék, tehát ő nem igazgató lenne, hanem alezredes, mert háborús helyzet van. És ezt tulajdonképpen, ne, az, akkor azt hiszem én vettem, tehát egy kicsit féltem, mert akkor még azt hiszem, hogy hasonlóan hozzá tartalékos voltam, tehát féltem attól, hogy esetleg beíthatnak háború esetén, de de most én szerintem a, a színigazgatók azok elsősorban járványügyi biztosak. Tehát ez az a színház, milyen a színház, vagy, vagy fújjálatban, mi van, ha nincs fél. Tehát, tehát akkor nincs színház, nincsen. Még akkor színház, hogyha online közvetítünk, mert az megint más, az se És milyen ez? Annak idején a volt egy műsorunk, az volt a címe, hogy jut eszembe. És annak az első adása az arról szólt, hogy... Német Miklós, csak hogy visszamenjünk a szocializmusba. Uh -huh. valamikor áprilisban vagy májusban, nem tudom, hogy mi volt a napja, talán május van ott, hogy Balatonfüreden bedobnak, vagy Földváron bedobnak valami koszorút, vagy nem tudom csodát. a Balatonba és azzal megnyitják a szezont, és akkor kimennek a hajók, és ott van valami verseny, és akkor Német Miklós bedobta ezt a koszorút, a hajók felhúzták a vitorlát, és miután semmi szél nem volt, ott álltak egy helyben, és úgy álltak egész nap, mert hogy hát egyszer hajóversenynek kell lenni, akkor hajóversenynek kell lenni. Németh Miklós már réges-rég otthonában volt, amikor azokon a hajókon még mindig ültek emberek, és nem mentek sehova. Ez hasonló ez. Ehhez tehát már nagyon régóta ott vagyunk a vizet. Tehát, Hogyan telnek a napjaid? Mert azért én rólad nem feltételezném, hogy hiába valóan. Legfejebb te azt mondod, hogy érvénytelen, amit én egyébként meg fogok jegyezni, mert egy nagyon jó kifejezés. Ha pontosan a tartalmát, talán majd a beszélgetés végére megértem, mert azért ez még kíván némi színet, színezéket. De hogy telnek a napjaid? Hát a leg-leg mert mert ugye az első időben tehát visszamegyek egy év egy évvel ezelőttre akkor ugye volt ez a sáv nem tudom emlékszel-e, hogy 65 év fölött mehetszik hát annyira, annyira, hogy hát most nem kíválhatok neked boldog születésnapot, hiszen az kerek négy hét múlva lesz de négy igen. hét múlva születésnapod van igen, na és akkor pont erre vártam, tehát volt, volt pár nap, amikor még mehettem bármikor vásárolni és, és akkor egyszer csak elérkezett az a pillanat, és akkor ezzel próbáltam visszaélni. Na most ezzel kapcsolatosan olyan traumák értek, hogy uh, imán fölszállhattam egy bútra, meg egy, egy villamosra, ugye mert addig csak a Puskin mozi volt az, ahol, ahol 60 év fölött már 1000 forintért néztettem a filmeket, ami szintén nagyon megrázó volt, mert általában nem kérték el a igazolványomat ugyanúgy ugye a metrón megyek le és csak ránéznek a személyre és nem, nem gyanítják, hogy esetleg becsapom őket, ez, ez borzalmas élmény, majd te is fogsz ezzel szembesülni. Na mindegy, tehát, tehát egyszer, egyszer volt ez. Akkor van az evés, ugye, meg az hibás, amit az ember attól, hogy nem, furcsa módon attól, hogy nem, nem vagyunk a színpadon, attól eleve kövéretek vagyunk. Tehát valamiért a, a színpadi munka az rengeteg energiát elvisz, tehát tulajdonképpen biztosítja azt, hogy az ember az évek folyamán megszokja, hogy nyilván ez valami talán anyagcsere, vagy a jóisten, energiafelhasználás, energia felhasználás, vagy mi lehet. Tehát azt, hogy én mondjuk olyan, én olyan a havi minimum 11-et játszottam, és ez a 11 valami a színpadon, azért ez elvon energiákat, ez teljesen megfűnt. Tehát tulajdonképpen rá kellett döbbenniek pont egy évvel ezelőtt, hogyha nem kezdek el szisztematikusan mozogni valamit, akkor, akkor bajba kerülök. És akkor ezért vásároltam egy futópadot, kérlek szépen, és beállítottam az irodámba. És az irodámban uh, heti három vagy négy alkalommal megyek uh, erőtetett menetben hegynek tőlem felé 50 percet. Tehát tulajdonképpen. Ez, ez az, Mi a ez, az ivással? A trinházban ezt csinálod. Csi. De mondtad az ivást is? Az ivást is mondtam, mert hát sajnos én nagyon megszerettem a magyar borokat az, az évek során, és az, az azt fogyasztom. Sajnos. Tehát, tehát, és hát van az edés, ugye, amit hát mindenki elkezdett enni. Először, először főztünk magunkra, aztán az életem párja ezt megunta, akkor egy pár napig egyáltalán nem is találkoztunk, akkor főzött, főzött ránk a, az ő édesanyja, akkor az is megunódott, mert azért az ételére el kellett menni, akkor jött a, a rendelés az éttermekből, tehát ezek, ezeket játszottuk. És tulajdonképpen most ugyanez van, amit, amit hát, hát, hát, hát tényleg, mintha ezt már ismerném ezt az egészet, ami most történik. Ugyanakkor elkecserítőbb. Menj, menjünk vissza a babarcihoz, mert jó. nekem a babarcival nincsenek jó élményeim, de az teljesen lényegtelen, de előhoztad a honvédséget. A, a rossz élmény az Olyan. csak arra vonatkozik, csak hogy nem maradjon eh, eh, homályban, hogy egyszer a Jordánnak az az elképesztő ötlete volt, hogy vezessem én a posztot. Ez még a 2000-es évek legelején volt, és akkor, én fogta, és akkor én fogtam magam és lementem, és gyakorlatilag a Babarci és a Zsámbéki azok azt kérdezték már az első nap, hogy ki ez a hülye, aki itt van, és én akkor ki is rohantam, mert nem igazán színházi szellemben vezettem a Vitát, ami talán az Antigóné kapcsán volt, majd nem tudom minek a kapcsán, és egyedül a Bódis Krista állt mellém, amiből aztán egy... Mi volt, kérlek. Akkor, akkor még, akkor te sokkal jobban emlékszel, igen, és akkor kirohantam, ittem egy unikumot, és ezzel sikerült a Dunántúli naplónak a címlapjára kerülni, amit én sose gondoltam volna. Akkor volt az, amikor felhívtam a Molnárgál Pétert, aki ugye engem felkészített egyáltalán a posztra, és azt kérdezte tőlem, hogy van-e jogosítványom. Mondtam, hogy van-e van. Hogy van -e Állam, autó, mondtam, van a hogy menjek hazam. <síns> mondta nekem az, M az MGP közel húsz évvel ezelőtt, és akkor, akkor még megéltem azt is, amikor a szinetárral kiegészülve, aki talán egy kicsit nagyobb mértékben fogta a pártomat, úgy gyakorlatilag a fülem hallatán voltam elküldve messzire, de ez most csak ennek a történetnek a magyarázata, de a az alezredességről jutott az eszembe, hogy talán arra is emlékszel, hogy a mi ismerettségünk, az, ha bár a gangon is kezdődhetett ott a Szent István körút legelején, is de nem aztán nem közvetlen utána folytatódott Kalocsán. Így van. Te honvédként home... a, a... szereltél le? Abszolút honvédként szereltem le. Te, te nem. De én, nem, nem, nem, hát én, én honvédként szerettem le. Nekem Gulyás András századó parancstok, azt mondta, amikor leszereltem, hogy fia ne vegye dicséretnek, de én magától 11 hónap alatt 10 évet öregettem. Ezt mondta, de arra emlékszem, hogy ti ott egészen kiváltságos életet értettek a Kunakarcsival, meg a Derzsivel, meg még sokan mások. Így van. Meg Így emlékszem, van ez, ez... A, emlékszem az esti mesékre, amit mondtatok. Nagyon jó. Képzel, de, amikor a műsorodban fölhozod őrkényt, akkor mindig az ütettem be, hogy biztos hallgattad az esti meséket, de mindig őrkényt mondtuk. Tehát a, a, az esti mese az volt, hogy mi a, hogy milyen rádiónak hívták, azt nem tudom én. Honvédségi rádiónak, laktanya rádió, nem tudom mi volt, és akkor kitaláltuk, hogy, hogy mesét kéne mondani az először is katonáknak, és akkor mindent minden este egy örkényt pontunk, úgy, hogy belerejtettük a szövegbe, hogy hány nap van még hátra. Hogy mindig, mikor fogunk leszerelni. Ez egy nagyon jó program volt. Akkor a, a technikusa ennek az egésznek a paraszkai Gyuri volt, nem tudom, ő rá emlékszel -e, nem. aki fotós és, és, és ilyen rádiós funkcióban volt akkor a laktajában, és akkor ezeket mondtuk felváltva, és azért volt kivételes helyzetünk, mert ez egy ilyen hosszú történet lesz az belevani. Hogy, hogy annak idején én voltam egy amatőr színjátszó táborban, még a katonaság előtt, kb. egy évvel, ahol is egy, egy füle, füleki őrnagy nevű, honvédelmi minisztériumi kultúros őrnagy. Ott volt velünk, és ő is hát tanulta az színházi rendezést, ugyanúgy, mint én. És akkor aztán mindenféle dolgokat csináltunk, és sokszor egy társaságba kerültünk, ahol nekem elég nagy pofám volt, hogy úgy mondjam, és akkor a füleki őrnagy azt mondta, hogy majd számít rám, amikor bevonulok katonának. Tehát értettem, hogy ez mit jelent. Mindenesetre én is azt mondtam neki, hogy én is számítok rád. De úgyhogy hátom, hogy tegetőztünk, mert akkor amatőszínjátó rendezők voltunk, nem pedig őrnagy és egy állampolgár, 19-18-es állampolgár. És akkor azt történt képve, de hogy még az eskü előtt, nem tudom, emlékszel, hogy én mondtam az esküt, remélem emlékszel, Igen. mindegy, tehát a, a Füleki őrnagy egyszer csak meglátogatott engem a naktanyában. De mondom, még az eskü előtt. Persze csak jött egy, egy üzenet, az a, a, a folyosón, az ügyeletes tiszt, de üvöltötte, hogy engem keresnek a portán, vagy nem tudom, mi volt annak a neve. Számporta volt. Kaput, kaput, képzel, nem. Igen, le. le porta port, máshol kipán. van, Igen, igen. <gül> akkor nem tudom, mi volt annak a neve. És akkor én lerohadok, hogy ki lehet ez, és kérdeztem, ott szállt szüleki őrnagy valamikor szeptember közepén. És azt mondta, hogy jött megnézni, hogy én milyen körülmények között. És akkor mondtam, hogy hát úgy ugye azt mondtam, hogy <gül> ő nagyon szóval, sársak, és akkor meg ki ez hogy mutatnom a körletet, hogy melyik az ágyam. De az mondták, hogy persze ott az ügyeletes tiszt, az összehajtja magát, vagy azt, hogy megjelent valaki a hájamból, és akkor sétálgattunk a folyosón, akkor még lementünk a laktanya udvarába. És akkor ott a következőt Mondta, hogy nem tudom, hogy milyen valami ez. A Párizsi csata mikor volt, amikor szeptember vagy október lett. Hát, most meg kell, hogy nézem, nem tudom. Ugye meg kell nézni, de nem tudjuk, nézem. Mindegy, de hát valamikor akkor, hogy akkor volt a tisztiklubban Budapesten valami honvédségi ünnepség. A tisztiklub ugye az most az MKB-nak a, a, a székháza, itt a rácius elején. Szeptember 29. Na köszönöm. Tehát akkor a pontosan, akkor szerencsére jól emlékeztem. És akkor azt mondtam a Füleki Őrnagynak, hogy hát igen, Őrnagy eltesz, de hát mi heten vagyunk itt a színművészetiről, előfelvétel is katonák, és hát azt kéne, hogy jó, rendben van, én szívesen mondok verset a tiszti klubban, de jó lenne, hogyha a többiek is kapnának el távot. És akkor képzeld el, hogy én, én elmentem verset mondani, de az összes színművészetire fölvett kollégám az hatamehetett másfél napra. És akkor innentől kezdve ez volt a szokás, hogy bármi, bármi történt, akkor, akkor mi mind hazamehettünk. Vagy elmentünk verset mondani, vagy ilyen kulturális selekszemlékre. És ezen az alapon megkaptuk az étkezdének a kulcsát hátulról. Szóval emlékszel, hogy az étkezdének volt egy színpada. Igen. Egy, egy ilyen függőnyel volt elválasztva maga az, az étkezői rész, és, és, a, és a színpad, és mi a színpadon éltünk tulajdonképpen, tehát amikor csak lehetett mi, mi, mi ott loptuk a, a kenyeret, meg a tejfölt a, a konyháról, és akkor ott eszegettünk. És nem vettünk részt a kiképzésben, hogy őszinte legyek. Tehát gyakorlatilag az esti után mi, mi, mi valóban nagyon szabadon éltünk. Igen, hát ez a szabadság, ez lerít rólatok, és én ugye világ életemben küzdöttem azért, hogy szabadnak érezzen magam, ez valószínűleg majd a halálom után fog bekövetkezni, addig küzdeni fogok érte, de nem volt teljesen hiába való, és hát rajongásom tárgyai voltatok, és aztán ez egyszer valóra is vált, tehát aktívan tudtam rajongani, mert Uh, egyszer valahogy a bimbó alezredesnek az antipátiáját váltottam ki, pedig hát mi egyébként nagyon jóban voltunk, de egyszer pizsamában talált olyankor, amikor nem lett volna szabad pizsamában találni, de. és fogda büntetést kaptam, és a fogdában nem mással találkoztam, egy, egy ajtón feküdt a Derzsi János. És, és hát a derzsit azt, azt nem, a, a derzsit az mindig egy elképestő figura volt, és maradt, és, és lesz, és én a soha nem fogom elfelejteni, én akkor még messze innen voltam a szüzességen. Neked be kell, hogy valljam, hogy ugye ott volt az a hat készlet, és ugye az egy tokba foglalt kés, villa és kanál volt, és a kanalamon volt egy paralelogramma. És amikor én azt a paralelogrammát ott nyalogattam, akkor többen mondták nekem, hogy mennyire irigyelnek, mert hogy az egy pina. És mondtam, hogy nem, ez egy paralelogramma. És mondták, hogy hát nézd meg fiala, ezen ilyen, ilyen, ilyen, tehát ilyen, ilyen, ilyen egyéb vonalak is vannak, a paralelogrammán hagyományosan nincsenek ilyenek, de én kitartottam amellett, hogy az paralelogramma, és nem az a bizonyos női nemi szerv. És hát ennek aztán fokozott változatával találkoztam a Derzsivel, mert a Derzsi, amikor meglátott engem, hogy miért, miért nem, ne vissza. Az első kérdése az volt hozzám, hogy én basztam-e már indiai nővel. Ez volt az első kérdése. Azt se kérdezte, hogy jönnak. Nem kérdezte, miért kerülök oda. És ez valami olyan döbbenetes hatást gyakorolt rám, hogy én tulajdonképpen napokig nem tudtam szabadulni a hatás alól. És megmondom neked, őszintén irigyeltem. Mert szerettem volna, hogyha a Máté Gábort egyszer mellém hozzák, akkor ezt ugyanígy megkérdezzem tőle, mert ez olyan, ez olyan felnőttes. Ez olyan, mint hogy egy amerikai filmben lenne az ember, de aztán a Derzsi is kikerült mellőlem, és ott maradtam egyedül, és senkitől nem tudtam megkérdezni, de egy életre bennem maradt. Hogy miért kérdezte, nem tudom. Találkoztuk még az életben egy pár szó a Derzsivel, de ez soha se került szóba, de soha nem fogom elfelejteni. Azt fogom még... Látod, hogy megtörtént-e vagy sem, én nem vagyok benne biztos, mert az emberi kiegészíti a múltat, de arra emlékszem, hogy egyszer vagy te vagy a kunakarcsi, áltatok valamilyen épület tetején egy slaggal, és ott mindenkit az íg a világán lelocsoltatok, abban a biztos tudatban, hogy titeket úgyse fognak megbüntetni, és nem is büntettek meg benneteket. Ez valamilyen itt van a szemem előtt, nem tudom, hogy te emlékszel erre, lehet, hogy nem te voltál, amiben a kuna, fogalmam nincs. A bezeréd is ott volt? Ott volt a Zoli, és inkább a kunakarcsi lehetett. Én erre nem emléktem. Elég sok mindent csináltam a honvédségnél, de ez, hogy én, én svauggal rocsoltam volna egy, egy házfetejéről, ez, ez nem ugrik be. De elég sok mindent elfelejtettem. Nem tudom, hogy tudod de hogy a Garaci is ott volt velünk. A Garaci kiváló, kiváló volt a író. És ő például valamit mesélt nekem, hogy én elájultam a a gyakorló pályán, amire szintén nem emlékszem, pedig szerintem az ember elájul arra azért emlékszik, ha másért nem azért, az csak egy trauma lehet. Tehát e, a slagra sem nem emlékszem. De a Kunakarcsi gyanús, mert ő, ő infantilisabb lélek volt. Tehát el, el, el, én. én a slagot meg sem tudtam volna nyitni, nem, nem semmi gyakorlatilasság nincs bennem, és a azt hiszem, hogy a színpadon szereztem valami rutinban, hogy bizonyos dolgokat hogy kell kinyitni, meg becsukni, meg egyenek. De Svagot szerintem, hát most nem akarok túlozni, de a 30 éves koromig nem is fogtam Svagot. Tehát nem voltam, nem voltam kert közelében, nem mostam autót, tehát ez sorolhatnám, tehát nincs meg. Nincs meg nekem a slaga, a kunakar Karci pedig egy gyúrói fiú volt, gyúron született, tehát el tudom képzerni, hogy jó viselkedő volt egy slaggal. Én, nem. Én lakom Budán, ott van egy, volt egy ember, egy milliárdos, akinek volt egy garázsa, uh -huh. már majdnem mély garázsa, amiben iszonyatos mennyiségű oldtimer volt. Léder Eleknek hívták az illetőt, egy építési vállalkozó volt, és rendszeresen vittek az ő udvaráról egy mérhetetlen nagy házban és egy mérhetetlen nagy kerttel körülvéve lakott, és onnan tréleren, mert hogy maga az utca az egészen borzasztó állapotban van, ott fenn a egyen, onnan vittek tréleren Ferrari tévfordott, tehát olyan az, amelyeket én legfeljebb a filmben láttam, és egyszerűen nyílt a kapu, kivárt reám, nem volt ott, más, csak az anyád rád, rá, gyere velem, többé nem megyek el veled, többé nem mehetek el veled, kérdeztem tőle, hogy én megnézhetem-e az autóit. És akkor talán már látott itt vagy ott, vagy csak a környéken, és mondta, hogy igen, és vendégül látott, és hát ez az, egészen páratlan élmény volt, és kérdeztem tőle, hogy hát milyen érzés az, hogy az embernek van ennyi autója, és nem közlekedik vele, ez nem olyan-e szokásos szexuális orientáció orientációjú gondolkodáshoz híven, azt kérdeztem tőle, hogy nem olyan, mint hogy az embernek lenne egy nője, és nem feküdne level, és azt mondta, hogy nem fiala, ez nem olyan, ez olyan, mint a képek a falon, erre pontosan emlékszem, és kérdeztem tőle, hogy ő sose félte attól, hogy ide bárki betör, és akkor azt mondta, hogy ez az egész be van kamerázva, egyszer látta, hogy valaki beugrik a kerítésen, és ellopta a slagot. Igen, bárta, hogy, hogy, hogy... Hogy kerül elő így, a slag? Így, arra, így. arra, hogy így. Így, mert, így, mert, a, Te mikor döntötted el az, hogy színész leszel? Hogy színész leszek? Okay. Ez uh, tulajdonképpen uh, kamackorom vége felé, tehát a 17 éves korom körül voltam, amikor ugye én, én, én rendezőnek készültem, és 17 éves koromban már látszott, hogy amikor én elvégzem a, a középiskolát, a vágyaim szerint leérettségizem, ami elsőre nem sikerít másodszorra se, csak harmadszorra matematika miatt, akkor, akkor már látott, hogy nem indul rendezői szak, és az apám, aki miatt mi a gangon néha találkoztunk, ő azt mondta, hogy gyakran, bocsánat, akkor, akkor ő azt mondta, hogy szerinte nyugodtan próbálja meg a szakot és akkor majd egy idő után én látom, nyergelhetek rendezvénypakra. Ezt mondta az apám, és ezért elkezdtem abban gondolkodni, hogy, is, hogy Mennyire voltak fantasztikusak az egyetemi, akkor még talán főiskolai éveid? Főiskola volt. Nézd, hát egyrészt nagy szerencsével került egy olyan osztályba, ahol olyan emberek tanítottak, olyan emberek összessége tanított, mint például, Simózsza volt a hivatalos osztályfőnök, de mellette társosztályfőnök volt a major. A Simózsuzsának a tanársegédje a Babarci volt, a major, és pedig a Széke Gábor volt. A beszédet Gáti tanította, mellette pedig a Ronyet Mária ült, és egy toroszkai Miklós Néző kiváló logopédus. Volt egy olyan hangképző tanár, tanárnő az Unodi Márta, aki szerintem a, a világon a az egyik legcsodálatosabb szakember lehetett. Tehát tulajdonképpen csupa olyan ember vett körül, akit, akitől igazából az ember pont annyit tanult, amennyit akart. Tehát ez mindig, mindig a tanítványtól, a diáktól is függ, hogy, hogy mennyit, mennyit akar elsajátítani, vagy mennyit akar kiszívni abból a tanárról, vagy mennyit akar megérteni abból, amit a, amit a tanárok átadnak, mert mindennel átad valami. Ja, de egy Zersz. dolgot ne, nem kérdeztem meg, pedig magamból kellett volna kiindulnom. Miért akartál színész lenni, vagy miért akartál lenni? Én ugyanis amikor elmentem jogi egyetemre, az nagyjából ilyen kizárásos alapon ment. De ez nem mindenkinél van itt. Te miért akartál lenni? Hát először is azért, mert csak azt foglalkoztatod, tehát mindenből színházat akartam csinálni, elég korán tehát már hogy szokták mondani, hogy mondják, kisgyerekkorom óta, tehát a bármit megláttam, bármilyen épületet megláttam, bármilyen olyan Kis, kis helyet, ami el volt hanyagolva, és nem lakott benne senki, akkor összön arra gondoltam, hogy itt cinázat kéne csinálni. Tehát ez, ez, hogy ez hogy alakult hát nézd az ember, nem tudom, emlékezz amikor azt hiszed, hogy te vagy a világ oh, Biztos, persze. neked is megvan, talán még ahogy figyelek, még talán Éges, igen, igen, van ez. Igen, igen, de, de, igen. de ez tulajdonképpen bennem is nagyon sokáig ez működött. Érted? Tehát ezt valamivel azért be kell helyettesíteni. Hát neked ott van a mikrofon, mindenféle ételt csinálsz, hogy fontosá magad, de valóban, valóban az embernek van ez a hudata, és nekem ez a hudat tovább tartott, és egyszerűen e, valami, valami, van e is természetesen, de mondjuk az, hogy, hogy akármit olvastam, az előtte megjelent, és mindig színházban jelent meg, mondjuk nem filmen. Tehát olvastam egy, egy, egy könyvet, egy regényt, és rögtön szerepeket láttam. Sőt, a szerepeket rögtön kiosztottam. Tehát szereposztásokat csináltam, rengeteg rádiójátékot hallgattam, ami a fantáziámat szerintem eléggé jól, jól működtettem, mert ugye a rádióban csak hangot hallasz, és ott el kell tudni képzelni, hogy azok, tehát ilyen értelmeben a színészeket elég jól ismertem, vagy ismertem a színészek hangját. Elképzeltem, hogy milyenek a színészek noha, Látni nem láttam őket, tehát minden színész társult valamilyen test. É, és hát ez, ez, ez, ez foglalkoztatott, és aztán már egész, egész kicsi koromban otthon, például egy olyan, olyan lakásunk volt, ami három szoba, három egymásban nyíló szoba volt, és így adta magát, hogy a belső szoba a színpad, középső szobába pedig ülnek a nézők, és akkor néha szegény anyámékat rávettem, hogy ott üljenek és nézzenek be a a legbelső szobában, ahol én és néha a nővérem, akit rádettem egy-két dologra, meg volt valami testvérem is, aki, aki néha ott játszott nálunk, és akkor őt is megkértem, hogy ő is ott működjön közre valamiben. De ezekre már nem léktett, hogy milyen előadások voltak, de csináltak csinálzott. Tehát És aztán ez így maradt. Igazából a, a, a, a gomfocizás egy főnyegen volt az egyik, főcselekedetem, a szetesi hangjára kezdtem el gombfotizmét valójánképpen, tehát a szetesi szólt a rádióból, és én egy főnyegen, ami nagyon hasonlított egy futballpályára, azon próbáltam ilyen megakadó műanyaggombokat pötkölni, és egy ilyen műanyaglaptát. Ugarjuk egy nagyon én nagyot időben, végül is színésznek, vagy rendezőnek olyan lett-e lenni, mint, amilyen az, mint amilyennek azt elképzelt egy gyerekkorodban? Nincs még vége, de Ugrottunk évtizedeket. Igen. Tulajdonképpen így képzeltem. Természetesen, ö, ö, hogy mondjam, tudás nélkül képzeltem el. De a és a tudás képzeltem. az ront rajta, vagy javít rajta? Hát sokat javít rajta, természetesen. Tehát a tudás az ad az embernek egy hitelt, hogy úgy mondjam. Tehát nem az van, hogy állandóan azt érzed, hogy nem tudod, de valamit ki kéne próbálni, hanem azt érzed, hogy tudod, legfeljebb azért mondott, hogy nem tudod, hogy a színészeket Igen, de a nem tudás az tört. meg az ösztönösséget, meg a, a, a, a klasszikus játékot támogatja. Én nem, nem a tudás ellen beszélek, hanem hogy a kettőnek a sajátos ötvözete az, ami igazán nagyra tudja vinni az embert, vagy nagyját tudja tenni. Igen, de mondjuk színészként, mert azt tudom mondani, hogy, hogy amikor kapsz egy instrukciót, akkor állandóan azzal szembesülsz egy próbán, hogy hogy meg tudod csinálni. Tehát mondhatnak neked akármit, te megcsinálod. Tudod? Tehát az egy más kérdés, hogy az előadásra ebből mennyi marad, de az a, az a helyzet, hogy egyre több mindennel vagy felvérteződve, egyre, egyre több, több mindent csináltál már, amit, amit automatikusan, automatikusan kijöhet belőled, és könnyebben, könnyebben eslik föl, hogy úgy mondjam, valami, valami belső tartalom, ehhez, ehhez kell szerintem egy rutin, és a, jó, a, szó, a szó jó értelmével, természetesen nem módorosságra gondol. A és megmaradt-e és... az a képességed, ami gyerekkoratban megvolt, hogy minden helyszínbe belelátod a színházat? Vagy most már csak a katonában látod bele a színházat? Meg, megmaradt, most is, ugye, hát ez van ez a rengeteg elhagyott üzlet, például a, a Kossuth és utcában, számtalan számtalan üzlet van, és azért mindegyikről azt gondolom, hogy ott azért lehetne előadást csinálni. Csak ugye hát, mint cínigazgató rögtön arra gondolok, hogy a, a, a, a, a lámpák, reflektorok kivitele, a székek átvitele, a hangpultnak a kialakítása, hogy ez mennyi pénzbe kerülne, hogy a katonának nincs pénze, és akkor így, ahogy megyek, így végig a is láris utcán, leszongorázom magam. A bárféle <laughs> fodrász az hány helyszínen volt? Vagy kettő minimum? kettő Kettő volt a Fuskin mozi mellett, ami, amit aztán vissza kellett adnunk, illetve a, a bérlete megszűnt, és aztán a Városház utcába került át. És kinek az ötlete volt? Én úgy tudom, hogy Hudi László ötlete volt, aki, aki jelentkezett nálunk ezzel az ötlettel. És hát ugye én az első pályázatomban be ezt beleírtam, hogy szeretném kivinni a katonát néhány helyre, és ez nagyon kapóra jött nekem, mert akkor úgy éreztem, hogy teljesítem a pályázatom egyik hikéretét. Ez nagyon jó kísérlet volt. Akkor, amikor ö, lezajlott ez az egész eszefés történet, akkor neked mennyire volt ott a fejedben, két olyan dolog is, ami ugye az én esetemben nem volt meg. Egyrészt maga, az egyetemi évek azok nekem fantasztikusak voltak, de, de azért a jogi egyetemen, a bölcsészkarra is jártam, de azért alapvetően mégis a jogi egyetemmel kapcsolatos emlékeim maradtak meg. Az tényleg olyan volt, mint amit mondtak, hogy az ember alapvetően végig lébe szólt a, a fél évet, is aztán volt másfél hónap, amíg levizsgázott. Tehát olyan Talán később, az utolsó években volt ez másféleképpen még hát ugye utána nem tanítottam ott. Te egyrészt ö, ö, oda jártál, aztán tanítottál is. Mennyire volt számodra érzelmileg megrázó az, ahogy onnan elváltál elsők között, amikor felálltál? Hát, ahogy te szoktak kérdezni, tízes skálán az egy... Hát, tízes vagy még tízes inkább. Az. az van, hogy, hogy jó, jó, jó a kérdés olyan szempontból, hogy a a mindig is egy, egy nagyon erős kapcsolat jön létre a diák és a, a mestert, nem mondanék meg olyan, mint a magamat próbálnám mesternek feltüntetni, de minden esetre a mesterség tanár, vagy a bentanító tanárok között. Tehát ugye ez egy kis közösség minden alkalommal. Mondjuk hát, hogyha ha, ha nagyon vadunk, akkor majdnem útrember, de az én osztályom azok inkább 14, 12, 13, 14 emberből álltak, azért velük nagyon szorossá válik a kapcsolat. Nagyon sok mindent tudunk meg egymásról, tehát nem csak az van, hogy én tudok meg róluk, hanem ők is nagyon sok mindent meg tudnak rólam természetesen, mert az ember minden pillanatban elárulja magát, mert ez egy, ez egy őszinte, tehát hogy mondjam, a, a, az, az út, a... Mennyire vagy kitárulkozó akkor, amikor tanítasz? Akkor én azt gondolom, hogy maximálisan, természetesen úgy, hogy vannak dolgok, amik, amiket elütök, vagy, vagy jelzem, hogy, hogy ez nem így van, vagy nem pontosan úgy van. Hogy nem akarok. a távolságot, ami az osztály és a tanár között van a te esetben? Hát talán is van egy, van egy rutin, van egy, van egy elköltött idő, amikor az ember pontosan tudja már, hogy egy dolgot hogy kell elindítani, ugyanakkor minden osztály más. Tehát ez a legcsodálatosabb, hogy ezek nem egyforma dolgok, tehát nem olyan, hogy leadok egy anyagot, és az minden évben, vagy tíz évenként is ugyanaz, vagy 15, vagy 20 év múlva is ugyanaz, hanem állandóan a világ annyira változik, és annyira megdöbbentő, hogy a fiatal emberek bejönnek azzal a valamivel, amit ők már ölszettek az életben, hogy az, az arra antennát kell, hogy legyen. Tehát nagyon nagy kíváncsiság kell hozzá. Elsősorban a tanításhoz. Tehát azokkal kell dolgozni, akik ott vannak. Nem elég az anyagot leadni, hogy úgy mondjam. És nem is lehet, mert állandóan ők hoznak valamit. Tehát az én metódusom az, hogy, vagy az volt, bocsánat, minden múlt idő, amikor most erről beszélünk, hogy, hogy ők magukból kell, maguk, maguk jöjenek rá. Tehát az, hogy én megmondom nekik, akkor kihagyjuk a legfontosabb részt azt a, azt a tapasztalást, amíg ők rájönnek. Tehát ez, ez azért nagyon bensőségesé teszi a, a viszonyt a tanítványokkal. Értetted, ami ott zajlik? Hiszen az a, a, hiszen az a te... Tehát az... az, az, az, az ugye nekem osztályrészül jutott a média háború. Mm. Um, ami valamikor a 90-es években kezdődött, és talán még most is tart, és amivel kapcsolatban emlékszem, hogy volt, hogy rosszkor lőttem. Ez itt egy, egy és hát ugye azt a médiaháborút se én robbantottam ki, most kultúrharcról beszéltek, ezt se robbantottad ki, de azt, hogy ennek milyen mértékben voltak meg az előjelei, milyen mértékben okozott az ember fájdalmat, vagy sebet másnak akarva akaratlanul, ezzel biztos korában is tisztában voltál, mindaz aztán, ami ennek örvén történt, és ki tudja még, mi minden fog történni, az mennyire okozott neked meglepetést? Könnyű volt ebben elhelyezni saját magadat? De nagyon nehéz kérdés. Hát, eleve persze én lehet, hogy, hogy ezt rosszul látok, hiszen így máson, mint önmagam keresztül látnám. Én úgy gondolom, hogy vételi nem vétettem azok ellen, akik ellenem viszont vétettek. Tehát ez, ez, ezt én nem értem így. Sőt, szerintem én, én megpróbáltam kicsit hasonlítanám magam. Hozzá ilyen szempontból, tehát meg, megpróbáltam beszélni a, a színázi Dels Simon Lászlóval és a színházi Navracsics Tiborral is, tehát nem, nem állítom, hogy, hogy, hogy én eleve kerestem azt a típusú konfliktust, amitől a, a dolog megakadt volna, vagy nem lett volna a dolgok a, a maguk, maguk rendje szerint. Természetesen itt egy olyan típusú arrogancia lépett fel állami szinten, tehát amihez fölhasználtak a szakmánkból embereket, az is lehet, hogy a szakmánkból való emberek ergették a, a, a, a kormányzatot arra, hogy ez történjen meg, mert valamiért ez nagyon sürgősnek kellett, hogy legyen. Tehát az volt a legmegdöbbentőbb, hogy mondjuk a többi művészeti egyetemnek hagytak egy fél évet, évet, addig először nekünk, amíg nekik egy évet akartak adni nekünk csak fél évet, aztán mire másnap kinyitottuk a szemünket, már csak három hónap lett ebből a, a fél évből. Tehát valóban meg se értettük, hogy, hogy mi akar történni. Ugyanakkor ugye, amikor mondjuk a momé beszélünk, akkor a MOMÉ- én, az én tudások szerint ott évekig egy előkészítés zajlott, amiben mindenki megértette hogy mi a feladat, mi ennek az előnye, mi a hátránya, mennyivel fontosabb az előnye, mint a hátránya, és ilyen értelemben egy hogy mondjam, egy barátságos ember került az ottani kuratórium élére. Én nem olvastam olyan, olyan nyilatkozatot a kuratóriumi elnöktől a momén kapcsolatban, kapcsolatba, hogy, hogy, hogy alacsony az oktatás, hogy ideológiai fertőzés zajlik minden, csak egyféle grafikában, egyféle, grafikába, egyféle egy... <tosz> mit mondjak még, milyen, milyen zöldséget vagy baromságot állítsak még, amiket ezek az emberek elkezdtek, hát azt kell, mondjam, hogy mondjam, rólunk állítani. Ugye, és az egész egy tévedés, ugye mindenki azt mondja, hogy a katonai József az ideológiai vezére, vagy zártós hajója ennek az oktatásnak, hát ha csak bele gondolsz, hogy van egy színészszak, egy színázrendezőszak, is mondjuk maximum egy színházi dramaturgszak és az összes többi szak, az, az filmekhez és elméletekhez tötődik. Tehát tulajdonképpen arányaiban is van egy a nagyon Jó, de távol, rájöttél el, nem... hogy mi volt ennek a méregfoka? Hogyha ez egy gyulladás, akkor, akkor hol volt ennek a, a forrása? Ugye a gyulladás keresés az egy, az egy külön szak az orvos tudományon belül, és az egyik legbonyolultabb dolog, és egyszer csak kiderül, hogy a váladat azért fáj, mert van egy lukas fogad. Igen. De nem. Nem. Őszintén szóval nem jöttem rá az, hogy, hogy, hogy milyen nyilatkozatok történnek ebben az ügyben, és ki mindenki kibáztat kicsodát, és, és hova teszi ennek Jó, a, szerintem ennek a, a, a beszélgetésnek jukatkoz... lesz második része, de azt áruld el nekem, hogy az egyébként a személyes életedben, ha valami elromlik, és utólag belegondolsz, mert foglalkoztat, akkor általában rájössz arra, hogy az hol kezdődött? Nem. Néz, most is ö, te nem azt mondtad? Nem, de, de itt nem. Érted. Na figyelj, az van, hogy vannak olyan dolgok, amiknek a kimondása úgy, úgy vélem, hogy nem, nem szolgálja az ügyet. Ezt akarom mondani ezzel kapcsolatban. Tehát ö, még, még azt kell, hogy mondjam, hogy még ha, ha ha te mondjuk egy, egy fogorvosod bennél, aki mielőtt gyökérkezelnél engem, és megkérdeznél ugyanezt, akkor sem válaszolnék, mert attól tartanék, hogy esetleg elmondhatod. Én ezt értem, de azt kérdezem, hogy ezek szerint tudod? Nem, tudni nem tudom, sejtéseim vannak. Te olyan sejtéseim vannak, aminek a közlése nem. Nem, nem nem, én ezt tudomásul tudom, veszem, én konkrétan mondtam, nekem tényleg fájta a vállam tényleg kiúzták egy fogam, és utána megszűnt a, a válfájdalmam, miközben egyébként ezzel senki nem volt tisztában. Akkor, amikor a vállamba a hangodi beleszúrta az első és utolsó steroidot, akkor ő azt mondta, hogy szerinte itt valami másról van szó, de az, hogy ez egy foggal van összefüggésben, azt nem tudtam azóta megmondani neki, mert a, a COVID-ból adódóan nem találkoztunk, csak hogy a dolgok milyen áttételesek, és milyen hihetetlenül bonyolultak, és kiismerhetetlenek, azt addig is tudtam, de hogy ilyen dolgok összefüggésben tudnak lenni, hát e, utána effektíve megszűnt a fájdalom. Ugye ez úgy volt, hogy az ember hátra akart nyúlni a kocsiban, hogy ez egy visszatérő dolog, ott van a hátizsákom, és akkor kíváncsi vagyok arra, hogy elhoztam-e valamimet, és hátra, először és már hátra nyúlni se tudtam. Nem, hogy aztán előre húzni a hátizsákomat, és amióta egy foggal kevesebben valami, egyébként nem egy jó érzés. Apám élte meg nagyon rosszul a fogászatot én kevésbé ez biztos köze van annak is, hogy fantasztikus fogászon van, de azóta hátra tudok nyúlni. De értem azt, hogy erről nem akarsz beszélni, fontos az, hogy te tudod, ne. semmint, hogy elmondjad. De sejtéseim vannak olyan szempontból, És hogy... És most megoldódott? Meg... Nem. De ez nem is fog te, megoldódni. Tehát a mert... abban az értelmében, hogy én hátra tudok nyúlni itt most, de akkor most mi történt, ha nem oldódott meg? Nézd. Elkezdődik egy egy új, új rendszer, egy új élet, ami majd kitapossa a magáét, amire természetesen előre nem tudom megjósolni. Nézd, annak idején, hogyha arra gondolok, hogy amikor én jelentkeztem a színvészetire, annak idején, tehát a szocializmusban, amit már többször emlegettünk, hát annak idején a, a szocializmusnál rosszabb rendszer azért, vagy annál a szocializmusnál, amit mi megéltünk, annak így kell kevés hosszabb dolog ilyen rendszerileg, tehát társadalmi, de És abban, abban azt gondolni, hogy ha mindenáron a tinázzal foglalkozni hivatásos szinten, ahhoz be kellett menni a, a főiskolára, és el kellett végezni. Ez volt az útja. És én ezt az utat mindenáron végig akartam járni. Tehát úgy gondolom, hogy ha, <coughs> a jövő színészei, rendezői, stb. el akarják érni be akarnak kerülni a szakmába, akkor azoknak azért valamilyen módon ezt a, ezt a nem tudom most, hogy hívják, vagy hogy fogják hívni, SFA, vagy nem tudom, milyenek a neve, gondolom, gondolom be kell iratkozni, és felvételizni kell. Mindenből lehet tanulni. Tehát ott is, az én időmben is voltak katasztrofális tanárok, katasztrofális osztályok, és köztük nagyon jó tanárok, minden tanár valakinek jó tanárja, és minden diáknak még a legjobb tanár is lehet rossz tanárja, tudod? Tehát ez annyira szubjektív, tehát én is biztos voltam X embernek nem elég jó mesterség tanára. És biztos voltam egy párnak meg jó mesterség tanára. Nem, nem hiszem magamról azt, hogy egy osztályban mindenkinek te szavaid ide tízes skálán tízes kidesz voltam. Biztos volt olyan, akinek csak hármas voltam, de volt olyan is, nem is kevés, akinek tízes. De nem tudom mondani együttetően valamire, hogy az nem jó. Érted? Tehát eu, eu, eu, nem akarok konfliktus kerülő lenni ebben a dologban. Itt egy mérhetetlen hatalmi arrogancia, egy biztonság történt, amit nem így kellett volna elintézni, meg lehetett volna ezt oldani, normális körülmények között nézd, ha meghívnak rendégségbe, vagy meg se hívnak, de odamész, lehányod a vészét, majd utána bemész a nagyszobába, és azt, mondta, nagyon, és azt mondta, hogy nagyon örülök, hogy itt lehetek köztetek, akkor azért elképzelhető, hogy valaki azt mondja az illetőnek, hogy vagy, hogy takarodjál, vagy az, hogy légy a felmosor, hogy meg, és a hányásodat ugyan takarítsd már le, légy szíves a WC ülőkéről, mert itt többen is vagy. Ez a minimum, nem? Nem láttam ö, folyamatában követtem Németh Gábor révén. permanens hadi volt. Én csak azon gondolkodom, tehát egyrészt eszembe jár egy folytában az, ami a 90-es évek elején volt, és ahol számtalan hülyeséget csináltam, és az van a fejemben, hogy vajon ebbe bármilyen módon is, ha én egyébként ennek részesebb lettem volna, mint ahogy nem voltam, ha beavatkozom, akkor tudtam volna -e változtatni rajta, de nem voltam részese, így nem avatkoztam be. Már úgy, mint a nár, vagy úgy, mint egy ilyen. Nem, ne, ne, ne, ne, mondom, én kívül voltam ezen. Tehát ez nem. Ja, ja. Nyilvánvaló, hogy mi. Hát ha tanár lennék, ne, nem tudom. Két kérdésem van. Az egyik kérdés, azt olvasom, és a végén azt mondja, Máté Gábor és Horvá István 2003-ban végzett legendás színész osztálya 2007-ben indította útjára az Alka Máté Trup előadás sorozatot, amelyben évről évre egy-egy osztálytás életét dolgozták föl. Eddig Járó Zsuzsáról 2007, Szanner Annáról 2008, Kovács Patriciáról 2009, Máté Zsoltról 2010, Mészáros Mátéról 2011, Péter Katáról 2012, Száraz Dénesről 2013, Gál Kristófról 14, Dömötör Andrásról 15, Mészáros Béláról 16, Vajda Miláról 17, fenyőiváról, 18, Szukor Balázsról 19 készült darab. Idén került volna sor 2020, az előadás sorozat utolsó részér, ezúttal Jordán, Odél alakotona József Színház színésznőjével a középpontban. A koronavírus miatt azonban a csapat a halasztás mellett döntött, így 2021-ben fog búcsúzni az Alka Máté trup, és ennek egyébként, ami egy 2020. június el-i írás, azt írja, hogy uh, dátuma még nincs. De vajon lesz, e mit gondolsz? <gül> Jó kérdés, nem tudom. Remélem, hogy lesz. De mennyivel azért, elő, mennyivel azért, előtte megy el az üzenet, hogy akkor. Hát ezben uh, március végén már a jegyeket uh, elkezdtük árulni. Tehát tulajdonképpen uh, szerintem ha május legelején. Uh, kiderül, hogy, hogy a szigorítások és, és egyebek, és a, a nyitások hol tartanak, akkor szerintem meg tudjuk mondani. De az előtt nem. Ez meg egy hónapot biztos. A másik kérdés pedig azt, hogy én átadhatok-e egy meghívót, nem mondom, hogy második és befejező, mert ilyen, hogy befejező nincs. Egyébként is ki tudja, hogy a születésnapodon nem akarok előkerülni, hogy hatodikán kedden-nyolc óra után beszélgettünk-e még egyet, aztán békén hagylak. Nézem. Nézem a jó. Vilmos és bíborka. Az a legkevésbé érdekes, de idő, mint a tájva, ahogy az előjön megélyt. Akkor lehet? Hát, persze, hánykor. Ugyanígy van, amikor 8 és 49 között kezdünk. Oké. Okay. És akkor ezt a szatítítalakom milyen szépen, hogy elfolyásítják. Az minden. nagyon jó, a az teljesen jogos, hogy nem hittál elő, mert én is örömmel hallgattam. Ugyanaz, tehát figyelj, ez bár így tudnék zongorázni. Köszönöm szépen a rendelkezésre, kellemes ünnepeket. Én köszönöm, viszont kívánok. Máté Gábert hallották, Fialajanás kukat gmail.com Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. Hogyha nem ez volt az utolsó, akkor kedden 3 hét után, de még héten előtt. Döröpont, fiala Janos Kukasz, is önöknek is. Kellemes Húsvét ünnepeket!